Mikrofon próba, mikrofon próba, sound check. Ha jelenik, a főnök megpróbálnám felszámolni az áldatlan helyzetet, hogy 23 város működik a fővároson belül, ezért a közös érdek néha az egyéni érdeket mögé szörül a tendők sorában. Ezt nyilatkozta egyebek közt Gerendai Károly, a fedél nélkül csütörtökön megjelenő külön számának, amely még az önkormányzati választás előtt készült, tehát a sziget alapítója nyilván nem Karácsony gergeinek adott tanácsokat. Újra Népszab is idézőjelben formában jelenik, ugyanis meg a Fedél nélkül a 2016-ban éve, 16 ban éve, ez sem értelme, de se baj, megszintetett Népszabadság szerzőinek és fotósainak cikkeivel, képeivel, tudtam a köztök Kompola Kristináival. Ha rajtam is mulat volna, akkor egy cikkel biztos, hogy több lenne benne, ám ez a cikk nem jött létre, Létre nem jöttének körülményeiről jobb, ha itt most nem meséled. Tompola is elmesélte, hogy a részéről egy cikk hogyan nem jött létre, úgyhogy már két olyan cikről tudok beszámolni, amely a Népszavis formátumú fedél nélkülben nem jelent meg, és ebben benne van a teljes Kejfejancsi. Egyrészt elmondom, hogy megjelent a Népszavis Kejfejancsi helyett a Népszavis fedél nélkül, és mindjárt elmondom benne az én nem létező szerepemet, belejött, hogy két cikk miért nem jelent meg benne. Szerintem elviselhetetlen vagyok, de ami a 98-on tapasztalható elviselhetetlenségemet illeti, az már csak hetekig tart. Hogy közvetlen környezetemnek mennyi ideig kell még elviselnie engem, azt pontosan nem tudom, de abban is megvan a mindennap kísérleti műsor, mindennap utolsó adás. Ma, 2019. október 17-e csütörtök van, és 7 perccel múlott reggel, 7 óra. Ez a Kejfejáncsi minden, amit azaznapról napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fialaj János 14 éven a Uliaknak nem felette, és csak igen korlátozott a mértékben ajánlható kísérleti egyben utolsó műsora. Jelentés az árbocskosárból, normál zenei hang, amit akarnak. 10 fokban terülték. Még a duplája is meg lesz. 0614890999 és 036, Fél 8tól Bácska János nyolctól Györgyevics Benedek, fél 9-től Zsolt 9-től. Fugiatila, aztán kénytelen vagyok hazamenni. 061 099 és 06367, lesz, nem akart itt senki. S nézi az ördögét, hátrép, nézi az Isten. S végül a szemük előtt, Ha én nem mondok semmit, önök nem telefonálnak? Nem sokáig leszek csöndben. Nagyon szépen, köszönöm! A következő számban... Pistike az a mellett dönt, ahogy a Hágai Bíróság... és... Jó azt ja. szeretném kérdezni, hogy az önkormányzatokkal való szerződése a fejfejáncsinak milyen időszakig terjed. December 31-ig. Super. Magyarul az új polgármesterekkel is lesz interjú, hogyha ők fogékonyak, illetve a régi polgármesterekkel továbbra is lehet interjú, hogyha ők tagjai a képviselőtestületnek. Szól értem ezt? Van időt? Van. Amikor én megismerkedtem Winter Gabival, ez valamikor 1979-80 tájékkal lehetett, akkor ez egy nagyon gyorsan jövő szerelem volt. Földvári Eszter autójából a Moszkva téren szálltam ki, én addig Földvári Eszterrel jártam, és kiszálltam belőle, és felhívtam Winter Gabit az első telefonfülkéből, és megkérdeztem tőle, hogy találkozhatunk-e. Aztán telt múlt még némi idő, de viszonylag hamar, hogy ezt mondani szokták, szárba szökkent a szerelmünk, és én ott aludtam nála. Ő egy nála fiatalabb lány volt, én sem voltam nagyon idős, ő volt, talán nagyszülői vagy más okokból is rendelkezett a Paulaide utcában egy lakással és én először az érzelmi zűzzavarom miatt az első éjszakán mindjárt hazamentem, amit ő nem értett, mert azt mondta, hogy ilyenkor emberek általában ott szoktak maradni a nőknél, de mondtam, hogy ez, ez lehetséges, én hazamegyek. Később pedig arra fogtam, hogy én nem alszom nála, hogy valami ismeretlen okból, de ne kérdezz meg tőlem, hogy hogyan, kiderült, hogy a, hát nem az elődöm, mert nincsenek elődök. Tehát, hogyha valaki elválik, és férhez megy, és van egy gyereke, akkor annak nem új apja lesz, lesz egy új férje, de a gyereknek egy apja van. Tehát nincs elődöm, utódom sincs, de Szele Kálmának a pizsamája, ő pizsamában aludt Winter Gabinál, ez egy közel, ugye több mint 35 éves történet, ott volt a Paulai Jede utcai lakásnak a, az ágyában és én mondtam a Winter Gabinak, hogy valami indokot találjak, hogy én azért nem alszom nála, mert én nem akarok egy ágyban aludni a Szelek álmának a pizsamájával. A Winter Gabi pedig valami ismeretlen okból, de ne meg tőlem, hogy miért. Most New Yorkban van, ott lakik x évet, tehát most ott azt hiszem éjszaka van, tehát nem illik felhívni, de egyébként érdekes lenne ezt megkérdezni tőle egy élő adásban. Nem akarta kirakni a Szele Kálmán pizsamáját a az ágyból, tehát miközben velem feküdt le, volt szexuális együttlétünk, valamilyen ragaszkodása megmarad, de lehet, hogy egyszerűen csak egy tehetetlenség volt, és hát ez egy ilyen relatív kötélhúzása alakult kettőnk között, hogy hát én nem alszom ott, amíg a szelekámban pizsamája ott van, ő meg nem veszik ki, de szeretné, hogyha ott aludnék, és aztán valahogy rendeződött. Ha megkérdezett tőlem, hogy hogy rendeződött, fogalmam nincs. Igen? Nem emlékszem rá. Ehm, tegnap felhívott valaki, sajnos nem mondhatom el ugyanilyen konkrétan, és ebben már is benne van a jelem. Ehm, felhívott valaki az egyik önkormányzattól, és azt kérdezte tőlem, hogy ehm, úgy kell elmondom, hogy ne lesen rá ismálni. nincs jelentősége, de ezzel együtt nem akarom. Ehm, ő egy önkormányzati dolgozó, és azzal hívott engem föl, hogy neki azt mondta a polgármester, hogy le kell zárni a teljesítési igazolást, ami ugye a kifizetésnek a feltétele és hogy akkor ő ezt lezárhatja-e. És akkor kérdeztem tőle, hogy ez mit jelent, akkor ezt elmondta, kérdeztem, hogy ez egyben azt is jelenti-e. Mert hogy egyébként a polgármesterrel már nem nagyon tartja ő a kapcsolatot, de ez volt a kérés, ez volt egy végrendelkezés, a szó jó értelmében, és Um, azt kérdeztem tőle, hogy ez egyben azt is jelenti el, hogy fölmondják a szerződést, mert azt mondta, hogy hát erre nem tud válaszolni, mert erre nézve nem kapott utasítást. Mire mondtam neki, hogy hát ez azért kevés, mert ugye a teljesítés nem igazolása az ugye azt jelenti, hogy én szabálytalanul jártam el, és én nem akarok szabálytól eljárni, egyébként is az ottani polgármesterrel, ha közvetlenül nem is, de közvetve felvettem a kapcsolatot, és a jövő héten, amikor Franciaországban fog tartózkodni, tehát csütörtökön lesz az első élő lebonyolítású Kejfej Jancsi, hétfőn Kedeni szerdán nem lesz. Hétfőn felveszem egy önkormányzati dolgozóval, aki Kejfej Jancsi hallgató és megmaradt képviselő, a kapcsolatot, hogy a polgármester akar-e beszélni, vagy sem, és nagy valószínűséggel az a beszélgetés dönt a tekintetben, hogy kitöltjük-e az időt, függetle attól, hogy én ma azt gondolom, hogy október 31-ével befejezem, mert ott korábban úgy alakultak a viszonyok, hogy nem folytatnám, és ez szinte az összes önkormányzatra vonatkozik, illetve nem szinte, hanem az összesre. És mondta, hogy hát ezzel kapcsolatban ő nem tud mit mondani, de akkor ő ezt tudomásul veszi, és egyben elkezdtünk beszélgetni, megkérdeztem tőle, hogy hány éve dolgozik itt, ő elmondta, kiderült, hogy aki őt az előző munkahelyére fölvette, az nekem valamikor közvetlen ismerősöm volt, sőt, vasárnap egy zsidó ünnepen voltam nála, ahol mondta a hölgy, hogy neki ott meg egy rokona volt, de nem mondja meg, hogy kicsoda, mert nem akarja. Én rákérdeztem, hogy az-e, aki... Engem leginkább őt, őre emlékeztetett, miközben az egy férfi, az illető pedig hölgy volt, és mondta, hogy igen, és nem is érti, hogy én erre hogyan jöttem rá, mondtam, hogy az arcberendezkedése alapján. És pillanatok alatt egy olyan pesti történetünk volt a telefonban, mintha két ember ősz. Ugye mi ezt a beszélgetést lebonyolíthattuk volna az elmúlt években egy párszor, de se bonyolítottuk le sohasem. Az illető egyébként azt mondta, hogy ő a maga részéről nagy valószínűséggel nem marad és elmegy a piaci szférába. Én mondtam neki, hogy akkor egy hónap múlva beszélgessünk, miközben semmi, tehát nincs, semmilyen magánéleti egyéb érdeklődésem. Egyszerűen így bánok emberekkel, ha ez a bánni szó, ez jó. Um, magyarul az a kérdés, amit te föltettél, azt kérdezte tőlem tegnap egy hozzám nagyon közel álló ember, hogy mi lesz, hogyha valamelyik polgármesterrel kapcsolatban súlyosan terhelő adatok kerülnek elő, és én azt mondtam az illetőnek, hogy elővárjuk meg, hogy ez bekövetkezzen, és utána beleértve, hogy az milyen szituáció nekem ahhoz, milyen viszonyuláson kellett volna, hogy legyen, fogok majd hozzá viszonyulni. Uh, ugyanakkor azt kell, hogy neked mondjam, hogy jelen pillanatban semmi lelkiismereti kérdés nincs bennem. Azt látom, ahogy az egyik oldal gyászol, azt látom, hogy a másik oldal örül, azt látom, hogy közben mindannyian mi vagyunk, de mégis ti és őkre osztódik szét a város. Egyedül én próbálkozom azzal, hogy mi legyek, de közben érzelmileg teljesen szétesem, mert hol az egyik oldal azonosulok, hol a másikkal és a kettővel egyszerre nem lehet, és egymás után se lehet. Magyarul, hogy az én elképzelésem elk egyik polgármesterrel legalább egyszer beszélgetek, és utána felajánlom nekik, ha van hozzá kedvük, akkor szólaljanak meg itt nálam. Nem mindegyiknek teszem hozzá. Baranyi Krisztinának biztos, hogy igen, a másik kettőnek nagyon kicsi a valószínűsége. Szaniszló Sándornak minimális esélyt adok, Déri Tibornak pedig semmit. A múltban elkövetett viselkedése alapján, de Szaniszló Sándor se valószínű, hogy ebben a műsorban sok nyal meg, vagy ha tetszik, én nem nyalok meg sok sót a 18. kerület életében, de egyszer mindenféleképpen. És miután a szerződést két ember mondhatja föl, vagy két cég az egyik az önkormányzat, a másik én, én azzal a szándékkal bontanám fel a szerződésemet október 31-én, hogy ellehetetlenült az a mód, ahogy én eddig dolgoztam, és sok sikert kívánok azoknak, akik ott maradtak, mármint a helyi lakosok. És onnantól kezdve, mintán december 20 van a műsorom, abban a pillanatban, hogy lejár a számlámnak a határideje, ordítani fogok. Tehát nem úgy, mint a karácsony esetén, és ebben azt is két dolgot fog mutatni. Egyrészt, hogy én nem sokat változtam, másrésztről pedig, hogy az önkormányzatok mutassák be, hogy pontosan tudnak fizetni. Eddig pontosan fizetek, egyetlen egy önkormányzat nem fizetett, pontosan az zugló volt. Most azt mondom, december 20-ig őző módon, hogy ezt teljesítsék, én pedig október 31-ével felajánlom Baranyi Krisztinának, hogy működjünk együtt pénz nélkül, a többieknek pedig nem. De Egy, ezzel a történettel értem. két ak töldot akartam yep. elmondani. Egyrészt, hogy ebben súlyos faktumok vannak, és nagyon súlyos érzelmek, nagyon nehezen elmondható arányban. Értem. Én nem tartom kizártnak, hogy valamelyik önkormányzat a továbbában is igény tartott szolgáltatásodra, akár végítés ellenében is. A másik, hogy a Wintergab párhuzamot nem értem, hogy hogy jön ide. A múlt. A múlt. Nagyon koncentrálom. Hát ahogy a múlt ö, befolyásolja az embert, avval, hogy hogyan, hogyan ja, folytatódjon az élete. Jó, ja, jó, ja, megetettem. Így. Sok Így. sikert értem. Köszönöm a kimerítő választ. Nagyon szívesen és örülök a kérdésnek. 061 489, 09999 és 063671161. Ha észrevették volna, akkor elkezdődt a műsor. Amíg zenei szerkeztek, addig csönd lesz, ha nem telefonálnak. Négy perc elmúlott negyed nyolc. Talguta, József vagyok. Szia. Tegnap este még nem volt hír, ma reggel viszont 6 órakor már klubrádióban hallottam hírt, és amit tegnap, tegnap előtt nehezen szabadulva tőle boncolgattál, én sem tudok szabadulni tőle. Ez most kiderült, hogy Orbán Viktor morájáról szól. Képzeld el, hogy pénteken a kövér akarta lemondatni Orbán Viktort. Lehet, hogy te is hallottad a híreket, Bánt, de azt nem hallottam. Orbán hallott, Viktorot, hanem Borkai Zsoltot. Borkai sotot bocsánat, igen, abban a pillanatban az akartam... Az érdekes volna, hogyha a kövér akarta volna váltani a Orbán Viktort, az egy, ez egy Jaj, Nem, nem, nem, az, lehet, hogy a Freud szól belőle, igen? De, igen, de most az történt, hogy ez komoly konfliktus lett, és ugye itt a morál mutatkozott meg, hogy ez kövérnek egyáltalán nem volt kérdés. Ő személyesen üzent a, a polgármesterek, hogy most lemondasz és szavasz és így kiderült, hogy miért volt ez a visszavont sajtótájékoztató, és Orbán kerekperez megmondta, hogy már pedig nem mond le, mert őt nem veszítjük el, itt a morál. Két napig nem lehetett megemészteni, most meg már azért nem tudom megemészteni, mert van két millió szavazó, aki között nagyon sok erkölcsérzékű, magas morálú ember is van, tehát nem mindenki egyforma, és mégis ezt az embert bármikor megszavazzák. Na ezt. ezt én most nem tudom megemészteni, úgyhogy itt, itt ki De azt az, az viszont láttad, hogy e, ott állt e, kövér László, Orbán Viktor mögött. Valószínűleg kövér László az, akire a 11. parancsolatot kitalálták, hogy a kövér, e, hogy, tehát hogy a kövérben milyen fegyelmezettség élhet, az bizonyos Igen. szempontból, ha lenne fegyelmezettség olimpia, köszönöm szépen, szerintem Kövér Lászlónak nem nagyon lenne ellenfele, és ezt nem feltétlenül negatív értelemben mondom. Valami ösmit tud, amit én soha se fogok tudni, amit én nem irigylek tőle, nem is csodálom, de kicsit iridlem tőle, és kicsit csodálom. És Azt írta talán a hvg.hu, hogy október 23-án Boros Pétert leszámítva, akire igazán aktív politikusként nem lehet nagyon nézni, tehát őt leszámítva semmilyen nagyágyú nem fog beszélni, amely valószínűséggel, szoros összefüggésben van a vasárnapi eseményekkel, és én nonszensznek találom. Bennem felvetődött annak a kérdése, hogy vajon az ellenzék, amely nagyon furcsa állapotban van, hiszen úgy van egységbe forva, ami egyébként egy nem olyan egység, mint amit én elképzeltem, de attól még egység, tehát hogy végül is lehetett volna örömködni az ellenzéknek, és azt azért legalább egy héten belül kellett volna megtartani. Vasárnap volt az önkormányzati választás, aztán jön október 23-a, az már politikai felhangot ad, akkor jön november 1-e, minden szentek napja és halottak napja, tehát ha most szombaton vagy vasárnap ilyen nem lesz, akkor szerintem később se lesz. Ennek a meghirdetése nagyjából ma lehetne, de akkor most az a kérdés, hogy fiatal, te most miért, mit akarsz forradalmat? Nem, én arról beszélek, hogy és ez szoros összefüggésben van arról, amit a Palguta mondott, Orbán Viktor sokkal inkább gyártásvezető, mint Kövér László. Mind gyártásvezető ezen a héten tévedett. Kövér László ideológus és, ideológus és nem gyártásvezető, Orbán Viktor pedig ideológus és gyártásvezető. Itt most ez a két feladat meghaladta az ő szellemi és egyéb kompetenciáját, illetőleg erejét. Van ilyen, volt, amikor nem így volt. Ebből azonban nem következik az, hogy október 23-án el kell tűnni. A másik oldal nyilvánvalóan egészen más a helyzet azzal, hogy az örömnek hogyan lehet kifejezést adni, különös tekintettel arra, hogy a fialakorában azt mondta, hogy az önkormányzati választások az nem egy politikai esemény, az csak egy szakmai esemény, nem kell összetéveszteni az országgyűlési választásokkal, de a nép azért inkább összetévesztette, mint sem, és akkor én hódolok a népnek, és azt mondom, hogy én sajnálom, hogy szombatra nem rántottak össze egy ilyen nagy gyűlést, mert végre sokan lehettek volna is elegen. Én valószínűleg oda sem mentem volna el, de tök mindegy, hogy én mit mondok. Én jeleg az életemnek egy részét a műsoromon keresztül élem ki, és majd meglátjuk, hogy jövőre mi lesz. Az ávvariáns mellett dönt, ahogy a hágai bíróság, és épít magának egy Repülőgépet, bocsánat, nem egy repülőbombát. Észrevettétek, amikor a szöveget el? Elből... Figyelek, 0614890999 és 0636716, egy x aki férfi azt írja, hét hétfőgé újpest, ha van még lehetősége, bácskai Wintermont-el látogasson ki, bácsikai... nem, nem nem megyek ki. A szőlőszemeket. Egyrészt szombaton, én vasárnap elutazom, szombaton pedig. Az már betelt. És mindig egyre robban De attól még hajrá Fradi. És Pistike tudta ezt. És már... Soha többé nem akar tévedni. Yes! Át kell... A hajó... Azt írja aki férfi, hogy úgy szerintem az lehet, hogy ma le tudja igazolni a számlát és a teljesítés igazolást a polgármester, mert holnaptól már új polgi van, aki nem biztos, hogy leigazolja a te teljesítést. Fél. És ebben az e-mailben, e amit kaptam, benne van a teljes magyar nonsense. Az, hogy ki mit igazol le, nekem egy szerződésem van. Abban nem áll módja a valakinek, hogy valamit ne igazoljon le. Ma lesz benne egy teljesítés, hogy jövő héten vagy az azt követő héten lesz -e, Én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy legyen, hogy jogszerűen teljesítsek, és utána a morálom alapján azt fogom mondani, hogy köszönöm szépen, ennyi. Annak kicsi a valószínűsége, hogy egy új polgármesternek az legyen az első dolga, hogy felmondja az én szerződésemet, bár egy nagyon nagy jelentőségű valaki vagyok, de ennek reálisan kicsi az esélye, és azért ilyen dicsőségre nem török. Én annak bizonyításaképpen, hogy a lényegtelen, hogy az ördög a részletekben lakik, én mindent elkövetek annak érdekében, hogy önök elé tárjam, hogy az új polgármesterek ezt hogy intézik, cserébe olyan transzparens vagyok, amilyen csak lehet, mindent elmondok ezzel kapcsolatban. Aztán utána eldönthetik, hogy önöket befolyásolják-e a tények, vagy sem. jól jólsepr, bár voltak olyan seplük, amelyeket én nem dobtam volna ki, de a nép így döntött, ám legyen, egyébként tök mindegy, hogy én erről mit gondolok. De ezt még végig kísérem. Október 31-ével pedig megköszönöm a lehetőséget. Felajánlom Barony krisztinának az együttműködést, műsoron keresztül, pénz nélkül. És most elhallgattam egy mondatot, mintha sok mondatot elhallgattok, mert az indulat néha rossz tanácsadó. 061 és 06 30 Jó reggelt! Jó reggelt, ha mindent elmond, mennyit kap egy önkormányzattal egy hónapért? Elmondta ér? már 200 ezer forintot, miért nem figyel oda más. Nem mindig önt hallgatom, Köszön Sajnálom, hát. akkor hallgassa vissza. Éével együtt a itt és amikor volt a 444 támadásai mindent elmondtam az. egyet a világá mindent elmondtam. <tos> Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és, és akkor jön a miből fog élni? Hát egyrésztről van némi félretett pénz, másrésztről meg valahogy majd megoldom. Tehát én, nem, én én elmondom önnek, hogy amikor én elváltam, akkor az én feleségem, most nem szép dolog, hogy elmesélem, azt mondta, hogy nem lesz olyan körülmény, hogy ő ne vassája ki belőlem a tartásdíjat, ami nem volt nagyon kevés. Ő kevésnek találta, én kevésbé találtam kevésnek. És akkor én külföldön voltam, és nem tudtam törődni a, a valamelyik óceán partján voltam véletlenül, amikor ezt elmondta, és az volt bennem, hogy hát kész, én a híd alatt fogok aludni, és bár a híd alá nem kerültem, de onnantól kezdve én a keresményemnek, ami sohasem volt kevés egy jelentős részét félretettem. és sohasem voltam üzletemben, tehát üzletelni sohasem üzleteltem, de a keresetemnek jókora részét félretettem, mert tudtam, hogy nem lesz nyugdíjam. Így. Én azt vettem észre, hogy a munkanélkül nem tud élni. Ez egy, nem ezt kérdezte? Ez igaz. Nem ezt Ez kérdezte? A, kert, a, kert, nem Jó, a, másikra, a másikra jelleg nem tudok válaszolni. Ez egy, az, egy, az, egy, az, egy, az egy szorongatóbb kérdés. Az egy Bizon. szorongatóbb kérdés, November 1 után erről több szó fog esni a műsorban. November 1-ig, pontosan a 4-ig megmaradok a közéletnél. Akkor hívom önt majd konzultációra. Minden jó. Önnek is. Tudják, azért abban van valami elképesztő, hogy ugye változnak a polgármesterek, változik a főpolgármester, és akkor az átrium azt mondja, hogy oké, okay, rendben van, végül is, tehát úgy látja az ember azt a sort, amely föláll az önkormányzati vezetők és a főpolgármester elé, hogy én kérek. És most akkor hadd nem mondjak semmit. Jó reggatlan! jó reggelt. ez Én. az ország tudja, hogy többek között miért tartott a oltal? Mert soros a politikusaink így szórják el a mi adófizetői pénzünket, a közpénzünket az önműsorára. 200 forint per önkormányzat per hónap. Minek? Minek? El tudja képzelni, hogy még mennyi helyre szórják el a pénzünket? De akkor miért hallgatja? Te el tudja képzelni? Ne. Belegondolt ön már ebbe? Ne. Hogy miért tart itt ez az ország? Hát ha mi akkor most fel fog virágozni. Többek, között, többek között. Többek között. És a... jött rá? Hát igen, most kellett rájönöm sajnos. Uh -huh. Hát akkor Hogy az ilyen csótányokat kellettetni maga. Itt vége. Itt vége. Tehát addig, amíg itt befogja a büdös pofáját, tudja? Kus. Aszpardon. Nix Aszpardon. Kus. áj Nekem többet kell elviselnem, de attól az öntudatom nem kisebb. És Karas Mónika ettől a rádiótól meg el tudja venni a frekvenciát. De az én öntudatomhoz se Orbán Viktor, se Karácsony Gergely nem tud hozzányúlni. Önt pedig 14 éven aluliaknak nem való, kibaszom abból az ételi közegből amelyben az első felvetését elfogadom, és hajlandó vagyok róla beszélni, a másodikban pedig saját önös érdekéből, hogy ne folyjon a virtuális vére, ha a szavai már itt nem folytatódhatnak, nem. És az a védelem, ami engem megérett, az természetesen fordított szituációban önt is megilletné, ha lenne ilyen szituáció. Nem. Szeretné valaki enyhíteni a hangulatot, miért Bácska Jánost felhívom? Tehát valahogy egy kicsit úgy oldani a feszültséget? Én ma már ezt egész jól kezelem a múlthoz képest. De azért nem kívánok önöknek hasonló szituációt. Akkor jó valaki oldani, vagy sem? Vagy esetleg valaki más behúzni nekem? Ha, -ho. Balgóta, elakatos, bárki jövett. Igen. Jó reggőn. Jó rögül. A Joker filmélményéről nem számolt még be ebbe, talán oldalán egy kicsit, ha vagy én nem hallottam. Ön nem hallotta, beszámoltam. De köszönöm, hogy próbálkozott. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hangulatoldásként csak megjegyezném, hogy a szöveges tartalmon kívül azért is szeretem ezt a műsort, mert zenéket hallhatok olykor, amiket máshol nem. Tehát szintem valami bácskai előtt valami jó zenével havan <gül> Jó reggelt! Lakatos ütfán vagyok, azért telefonálok, hogy jól a feszültséget. És hogy fogod? E Hát azt még nem tudom, mert az ilyen emberekkel nem igazán tud az ember mit kezdeni, Talán azt próbálom meg, hogy konferenc múlva szívesen beszélek vele, ha betelefonál. Tudod, én nekem most Orbán Viktor jut az eszembe, és mindazok a politikusok, akik ezektől az emberektől, tőlük úgy uh, tartják távol magukat, hogy tekesek vannak. Nem volt a miniszterelnök. Akartak már megverni elég sokszor. Um, Biztos van olyan szituáció, ahol elfogadnám, euh, va, elfogadnék valami védelmet, hogyha konkrétan tudnám, hogy valami van, de amíg meg tudom védeni magamat így, addig nem, nem, nem tehetek mást. Jó reggöt! Jó reggöt! Azt a János, hogy tudja, hogy ez a nép, ez én szavaztam most meg. Tudom. a másik oldal szava. Ez a szörnyű Ez nem a másik oldal szava. Tudnia kell az, azon, hogy most nyertek, hogy ilyenek. Ez, ez Tehát, hogy ezzel, ezzel, ezzel, ezzel, ezzel nem tudom, hogy le Nem tudom, hogy ő az ellenzékre szavazott-e, vagy sem. Hát abból, amit mondott, abból az következik, mert. Nézd, ez hogy... val valószínűsíthetően igen. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Uh, engem mondjuk meglepett az, hogy Orbán Viktornak ki kell közös utazni ahhoz, hogy megtögyük, hogy kép van az a Borzalmas. Hát nézze inkább ilyen csok Igen, igazam van. Köszönöm szépen, hogy próbálkoztak fölkel hibnám bácskai ernest. vagyok, hogy az utolsó ilyen telefonnál pontosan tudom a telefonját. Úgy tűnik, hogy igen. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatja. Az a helyzet tudja, hogyha a jövő héten beszélek Baranyi Krisztinával, mint hogy terveim szerint beszélek, abban meg, akkor ez a szignál még elhangzik. Aztán talán elhangzik még egyszer, és utána felajánlom neki novembertől, hogy beszélgessünk tovább, ha akarja, de szignál nem lesz és szerződés sem lesz. Ő az egyedüli a három önkormányzatból, akinek ezt felajánlom. Hát ez a maguk baja. De... De, de, mi, de, de még egyszer, ez... Uh, nem. Ez egyetlen egy dolog miatt van. Ez pedig az a közös múlt, amiben ő betette a kezét, a lábát azáltal, hogy aktívan felvette a kapcsolatot, uh, de az, hogy én ezért pénzt ne fogadjak el, azzal fejezem ki azt a fajta lojalitásomat, amely se politikai tartalommal, se semmivel nem bír, ami annak szól, hogy a, amit ön létrehozott, azt abban a formában mással nem követem, és nem okozok magamnak azzal a hogy azon gondolkodom, ha ön hallgatja ezt a műsort, akkor emiatt jó vagy rossz -e. Ez az én önballomásom ez Igen, nem hiszem, hogy nekem kéne soroldozni bárkit is, nem, nem, feloldozásról itt nincsen szó, itt egy nagyon súlyos érzelmi viharról van szó. Egy nagyon súlyos érzelmi viharról, ami, ami azt jelenti, hogy, hogy az ember el tudja dönteni. Én az egyik önkormányzati szerződésemet egyebek közt az egyik polgármester édesanyjának köszönhetem, ami ilyen történetet szerintem én elmeséltem, de most nem fogom elmesélni még egyszer. Nem szeretném beazonosíthatóvá tenni. Ha eddig nem volt beazonosítható, nem most legyen. Ma fogok beszélgetni vele is, de hát ezzel nem árultam el sokat. Három polgármesterrel tartottam így a kapcsolatot a negyedikkel. Többször is elmondta, hogy szerintem a haladó többséget tudják És elköszöntem tőle, és megköszöntem neki azt a lehetőséget, hogy összehozott bennünket. Egy olyan szituációt teremtett, amilyen. Szituáció, tehát hogy mondjam, ugye én nem jártam az ön otthonában, de ennek a polgármesternek jártam a gyerekkori szobájában, vagy ott, ahol felnőtt, ami együtt voltunk hármasban az édesanyjával, aki rászólt, hogy hogyan beszélte így a fialauri jelenlétében, és láttam a polgármestert, amint hát nem nagyon tud ezzel a szituációval mit kezdeni, én pedig igyekeztem vele nem visszaélni és egy olyan reláció jött létre, ami természetesen a másik oldalon semmilyen vonatkozásban nem jelenti azt, hogyha ahogy az anyukám mondaná, bármilyen pénzt kisiboltak, akkor nekem emiatt elnézőben kéne viselkednem, de létrehoz egy olyan szituációt, vagy létrehoz egy olyan viszonyulást, ami engem befolyásol, amivel mindjárt azt lehet mondani, hogy hiába hirdetem azt, hogy én közszolgálat vagyok, az, hogy jártam a a polgármester édesanyjánál az egy tízes skálán egyesre se fér bele abba, hogy az ember közszolgálati, mert egy közszolgálati az kínosan vigyáz arra, hogy mindentől távol tartsa magát. És akkor itt bevalom súlyos bűneimet. Olvastam a Revickivel készült hiteles híreket, amit talán egy újságíró készített vele maga a termék, ami létrejött, az érdekes, de hát újságírói produktumnak nehéz e, tekinteni. Ebben a történetben, mint egy örkény egy percesben benne van Ferencváros teljes jelene és jövője is múltja. Nem tudom, olvasta -e? Nem, nem, nem, nem volt fejlődő, de el fogom olvasni. Felolvasom. Rendben. Biski Gábor elkeseredett. Hiteles hírek. Írta Kóré Kirúgják az önkormányzati lakásából. Nagyot csalódott az emberekben. Ez ilyen főcím. Elveszette a választást, talós István Budapest főpolgármester és hasonlóan járt a kormánypárti erő az ország több jelentős városában is. Reviczki Gábor színművész mindig is nyíltan vállalta politikai meggyőződését. Most a hiteles híreknek értékelt a helyzetet és azt is elárulta, mennyit fizet Ferencvárosnak a kerülettől bérelt lakásáért. Hogyan értékeli a tegnap történteket? Ez a kérdés. Válasz. Nem meggondoltak az emberek, sajnos, így Revicki Gábor. Fel nem foghatom, hogy nem lehet észrevenni, milyen hatalmas változásokon ment át az ország és a főváros. Ez kérdés volt az ellenzék, pont ezen a változások ellenében kampányolt. Karácsony Gergely is már korábban elmondta, hogy leállítaná az egyébként nemzetközi dijakat és elnyert Liget Projectet. Hogy lehet egy ilyen ígérgetős emberre bízni Budapestet? Reagálás újságíró. Most csalódott Válasz, nem kicsit. Kérdés. Ez egy tendencia? Ez egy újságírói kérdés volt. Válasz. Azt nem lehet még tudni. Most egy kicsit izgulok, remélem lesz változás, mert ha nem, nagyon nagy baj lesz. Ha annak idején nem alapítják meg a Fidesz, most sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, például tele vagyunk adósságokkal. Az országot gazdaság gazdaságpolitikája mentette meg. Kérdés. Nem csupán Talós veszített, hanem bácskai János, Ferencvárosi polgármester is. Ön abban a keletben bérel egy önkormányzati lakást. Válasz. Piaci és nem szociális alapon nem ajándékba kapom, ha úgy tetszik, albélője vagyok Ferencvárosnak. Egyébként a döntés hozó bizottsági ülésen egyedül az a baranyi Krisztina tartózkodott, aki most polgármester lett. Ő adta ki a hírt egyébként a 444-nek, ő robbantotta ki a botrányt. A lakást egyébként nem magamnak kértem, hanem a helyzetemnek. 70 éves elmúltam, és már nem bírtam az ingázást. Naponta 4 is többet kellett autóban ülnem, hogy bejussak a színházba, ezért nagy szerepemet, ezért négy szerepemet is visszaadtam. Kérdés. Baranyi Kristinával, tehát nem lesznek barátok? Válasz. Nem hiszem. Ráadásul a szabályozást annyira megszigorították, hogy minden évben új szerződést kell kötni a bérlakásokra. Most tartok attól, hogy a lakásból kirúgnak a francba, a dolog pedig úgy működik, hogy a kelet önerőből több házat is felújított, hogy az ottani lakásokat piaci alapon bérbe adja, nem olcsón. Kérdés. Ön mennyit fizet? Az első számlán a vízzel együtt 150 ezer forintról szólt, de ebben nem volt benne a fűtés, havonta 220 forintra számítok, írt a Kórekáról. Nézd, egyemek közt a jövőbeni tevékenységemben lehet, hogy felajánlom, hogy kócsolok, bár szerintem ez nem nekem való, lehet, hogy rövid idejű lesz, de szívesen tartanék minden esetben demonstrációs órákat. Ha egy dolgot lehetne mondani ezért levél kapcsán, akkor azt mondtam volna, hogy valakinek szólni kellett volna Revicki Gábornak azt követően, hogy megkapta a lakást, hogy szerintem se az ön kampányfotóján ne legyen rajta, és soha a lakással kapcsolatban ne szólaljon meg, mert az, hogy Revicki Gábor jó színész és ragyogó szinkron hang, az mindenek felett való. De hogy ennyire ostoba, ezt én sose gondoltam volna róla. De azt is mondhatnám, hogy buta. És ez őre vetárnyékot, tudja? Holott egyszerűen csak egy lakástörténetről van szó, és a Jáncsi mégis azt mondja a tévedés minimális kockázattával, hogy Revicki Gábor ostobasága, amire Kóré Károly világított rá, önnek okoz kínos perceket. Ebben nem jöttünk egyet természetesen. Tehát egy a vélemény szabad, bárki bármikor mondhat bármi. Pontosítást bele kell tennem, mert a, lendőpolgár... Te a polgármester nem szavazott. Meg Erről van szó. A bizottságnak. Aztán, aztán, aztán, aztán, aztán. Tehát nincsenek piacielok, bérlakások, tömkelege. Mindegy. Tehát... Hogy lenne már mindegy? Hogy lenne? Azt értse meg, hogy Revicki Gábornak tudnia kéne azt. Önnek lehet, hogy igaza volna, hogy ön nem tette ezt rosszul, mármint, hogy nem szólt neki, de az, hogy Revicki Gábor ennyi hülyeséget beszél egy olyan közhangulatban, mint most. Nézze, ten a Baranyi Krisztina az ATV-ben nagyon normálisan, és ahogy kell, elmondta, hogy ő nem szavazhatott, hiszen ő csak jelen volt, és nem is emiatt. Tehát ő... ő Baranyi Krisztina egy nagyon érdekes jelenség, de nem szeretnék vele itt hosszabban foglalkozni, mert az egyik pillanatban olyan benyomást kelt, hogy akár ennél nagyobb szerepet is betölthetne az ország életében másik pillanatában meg kirúgja maga alul a talaj, de még egyszer mondom, nem róla van szó, de tegnap ezt korrektül kezelte. De a matolcsi politikájától kezdve egészen odáig, hogy őt hogyan fogják kirúgni, és hogy ő négy szerepét hogy vissza azért, mert hogy nem ő kapta a lakást, tudja, hanem a helyzete. És itt vet ez örre rossz fényt, hiszen ön elmondta, hogy miért gondolta úgy, hogy abból a 15-ből, aminek ön, ön fölött rendelkezhet, vagy 10, nem emlékszem pontosan. És itt nem, vala... nem ez, ez nem az a kör. Én ilyen ilyen 150-et is adhatnék, 300-ot is nem. Ez, ez nem az a kör. Piaci alapú bérlakás, tehát ebből a bár, bár akárhanyag. Hát akkor meg, akkor meg különösen, tehát, hogy... hogy, hogy... Ehhez képest uh, történt ilyen 9 év alatt 18. Hát azért Ezt, ezt tévesztettem össze, bocsánat, ebből eb eb eb eb tévesztettem össze a De van az egész történetben valami iszonyatosan méltatlan. Kettünkre nézve, őrre nézve, Revickire nézve, Kórekáróira nézve. Voltak olyan riportjaim korábban, amelyek nem élőadásban hangzottak el. Ilyenek voltak is nem adtam le, annyira gáznak találtam, hogy nem akartam rossz fényt vetni a másikra. De ebben benne De, van az egész ország. Ó, hát nyilván ez az ön ö, automatizálás az ön feladat, hiszen az ön ö, Én az arányokra mindig figyelnék az életembe. Tehát állandóan a, a, kritika, a kritizálás meg a, a negatív kicsengésű történetek, Persze, lehet ebből is sört csinálni. Lehet, hogy most ezeket nem kéne mondanom, de, de, de lehet pozitívakból is, vagy lehet szemezgetni a magyar narancsból, vagy bárhonnan, is, ami hasonló történet, ami nem menti fel ennek a történetnek, nyilván a, a rossz de nem de mindegy, hogy beszéljünk, bármilyen beszélgetünk. Mennyiben rosszak az arányok? Hát most azt, azt a vissza kéne hallgatni az elmúlt 6 év itt. Nekem az érzésem az, hogy tehát hát nyilván az ember nincs túl jó állapotban egy ilyen vasárnap után. Nekem az, az érzésem, hogy, hogy, hogy túlzón azokról beszéltünk, amik uh, ilyesmi, hogy uh, szüntet, cintetik fel Ferencváros. Ugye ez most... Megint arra a hangulatkeltésre alkalmas, hogy Ferencvárosban, ingatlan karkolási, parkolási, itt tudom csodák, stb. stb miközben még senki nem bizonyított semmit. Ez a történet, az önnek bizonyított, ebben, hiszen ebben, létez, lé, létező történet. Tehát, önnek ebben a... én azt gondolom, hogy egy tízes skálán hetesre igaza van, de kérdezem öntől, hogy én, aki többször jeleztem, nem önnek, hanem az összes polgármesternek beleértve, egyébként Karácsony Gergelyt beleértve, Mester Lászlót beleértve, Humval Györgyöt beleértve, Verók Istvánt, ugye itt már ebből, va, itt már vannak, itt már van halott is, beleértve papcsák Ferencet, hogy miután velem önkormányzati szerződést kötöttek, és akkor szeretném elmondani a betelefonálónak, aki korábban elküldött engem a francba, mint csótány, hogy a szocialista időszakban 300 ezer forintot kaptam egy önkormányzati szerződés, és nem 200 ezer, tehát a fideszes vezetők beleértve, ideértve Karásony Gergelyt, aki nem volt fideszes, hát piti voltak a korábbiakhoz képest. Tehát 900 ezer forintot kerestem, és most négyel nem kerestem annyit, úgyhogy és hát akkor még a forint is jobb volt, ennyi maliciát engedjenek meg nekem, vagy ha nem engednek meg, akkor is megengedem magamnak. Szóval, hogy, hogy én az összes polgármesternek elmondtam azt, hiszen ezeket a szerződéseket korábban mások ajánlották, és én kértem, és létrejöttek, hogy legyen egy olyan rendje, amiben ők számomra prezentálják mindazt, amiről beszélni szeretnének, Ugye mi elég hosszú ideig működtünk együtt, és működünk együtt, ilyen egy tízes skálán egy alatt volt, az ön mentségére szeretném mondani, hogyha bármiben mentségre szorul, hogy a többi polgármester ugyanígy viselkedett. Én hoztam össze ezeket a műsorokat, miközben egyik kerületben se laktam, de budapesti vagyok, és igyekeztem megfelelni annak a feladatnak, időnként éltem azzal a fordulattal, emlékezzen vissza, hogy most kérdés nélkül ön meséljen, és ön ilyenkor általában meglehetősen röviden beszélt, és nem arról volt szó, hogy most végre szóhoz jutok, és akkor beszélek nyolcig. Hát, nézd, de lehet, hogy nem vagyunk egy vágányon, de ugyanazt a műsort hallgatjuk. Plusz még csináljuk is, hiszen engem nem különösebben zavart sosem a mennyiér, hanem az, hogy ami létrehozunk, vagy ami létrejön, az szolgál a bármilyen. Tanulsággal az emberek számára? Szerintem igen. És nekem az a benyomásom, de most lesz rá időm végig, vagy számot vetni vele. Nekem van egy olyan érzésem, hogy mint ahogy általában is, bár az általánosítás mind is nagyon veszélyes, a mire iszik a vendég, nyilván arra nagyon nem hiszik, ami szép és jó, és nem feltétlenül kell mindig a szép és jólról beszélni, csak, csak főzésnél nagy mindenhol az arányok betartás az, az, az, az, az nagyon hasznos. Nézz, ebben látszólag igaza van, de ha belegondol abba, hogy relatíve a mi beszélgetéseink voltak a legrövidebbek, miközben a legtöbb külső történés Ferencvárosban volt, és az önkerületéhez képest unalmas életű idézőjelben 4. és 9, 18. kerületi beszélgetések sokkal, tehát, hogy sokkal jobban lehet -e sok mindenről beszélni, ebben egyébként az is benne van, hogy ő nem egy tehát ilyen, ilyen módon nem egy igazán beszélő ember. Tehát, hogy önmagában az, hogy ezt vállalta, az ebből a szempontból meglepő volt. De volt miről beszélni, mégis a mibe, mi, és Ferencváros adott témát. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az arányokat közösen állítjuk össze. Én, ha nem is könnyen, de lekeverhető vagyok, ezzel együtt így alakult, tehát amin ön gondolkodik, azon érdemes gondolkodni, mint hogy én is gondolkodom, és azt feltételezem, hogy ha finanszírozási kérdések merülnek fel 2020-ban, akkor én önkormányzatokkal nem fogok együtt dolgozni, semmilyennel. De nem, nem, szerintem nem ugyanarról beszélünk. Én, Akkor nem Nekem semmi bajom a kejfejáncsal, továbbra is uh, izgalmas uh, közéleti műsornak tartom, és fogom is hallgatni nyilván, mert 16 éve, uh, ilyen, hogy mondják, ezt uh, kialakult egy függés uh, számomra is, mert izgalmas szellemén ez meg az. De amikor szereplő válik az ember, akkor nehéz objektíven, főleg ilyen kis távolságból. Tehát most van egy ilyen érzésem, tehát nem most, hanem ez, ez jó ide van, ez az érzés, de hát még egyszer mondom, nem én vagyok a... Jó, de hogyha az ember nagyon nagy képű, akkor azt mondja, hogy 2014-ben lehet, hogy miattam nyert, 2019-ben pedig lehet, hogy miattam beszélget. Nem, nem, nem, nem, nem. Nem, nem nem erről beszélek, hogy, hogy mit hall a, a rádióhallgató Persze az is benne van, sőt, leginkább az is benne van, vagy az van benne, amit a, a kérdezés előtti rossz ízű kérdések, vagy miket megjegyzéseket tevő tette, hogy, hogy ki mennyire van befolyásolva ilyen politikai, vagy nem politikai. Jó, de akkor, akkor húzzunk, húzzunk egy vonalat, és azt kérdezem öntől nagyon egyszerűen mindenféle bonyolult magánéleti történetek nélkül. Miért vesztett? Miért nem nyert? ezt most így három vagy négy napval később. Most tudok adni e, egy hirtelen választ, aztán egy, hét múlva, egy hónap múlva félén van. Mást fogok e, tudni mondani nyilván, mert ezt elemzi az ember, meg végig e, gondolja. Inkább azt tudom mondani, hogy ennél többet nem is tudok, meg nem is akarok e, ezőben már. Már nem az elemzése, hanem a, a, a munkába. Az elmúlt kilenc évben amit lehetett, és amit én úgy éreztem, hogy Ferencvárosért meg lehet tenni, az megvan. Aztán, hogy ez miért nem volt elég a választók számára, nyilván mindenféle magyarázatot lesznek, de a is sose lesz meg. Ez akkor lenne meg, hogyha mind a 11 ezer nem rám szavazót meg lehetne kérdezni, és abból kialakítani egy éleményt, mert a közvélemik kutatások adatai, meg a, a, a a végeredmény az nagyon nem mutat korreláció. És most Ugye ez a egy nagyon érdekes dolog, és Nem a közvéleménykutatókat akarom ezzel minősíteni. Én ezt tökéletesen értem. Ezt mesélte, mes... Ugye szoktam másoknak is mesélni, hogy fölhívott engem szép emlékezetű hontanzás a hvg től egyszer, hogy... és akkor mit mondanak a közvéleménykutatás, ez volt két. Hát és mondtam, hogy én egy félért nem fizetek közvéleménykutatásokra, a természettudomány világából jövök, és nekem megtanították, hogy sose az a kérdés, hogy, hogy egy mérés eredménye mekkora, nem mekkora pontossága. Most ez a társadalmi méréseknél ez ö, szinte mindig nagyobb a bizonytanássága. Ebben önnek a... tökéletesen igazod, de hadd mondjak ezzel kapcsolatban egy olyan dolgot, amit én nagyon fontosnak találok. Egyedül az ATV most az, ami számomra egészen elképesztő, mert az ATV-ben alapvetően már egyre kevésbé létezem másféleképpen, mint itt, és az, hogy ez a műsor tartósan behette magát a 30 és 40 között lévő műsorok közé, és az ATV-nek permanensen az öt legnézettebb műsorába tartozik, azért ez számomra döbbenet. Hogy a egy másik csatornán mennyire lenne hallgatott, fogalmam nincs. De az, hogy az emberek egyébként elégedettek velem, vagy sem, hát az kell, hogy mondjam önnek, hogy ez az atv egy nagyon fontos kérdés, mert ha nem néznék a műsoromat, én már pénteken nem kéne, hogy bemenjek. De a Kejfencsik hallgatottságával a büdös életben nem voltam tisztában, és megmondom önnek őszintén, hogy olyan uri luxus volt és van ez a műsor, amelyben nekem nem kell tekintettel arra lennem, hogy az emberek egyébként elégedettek velem -e vagy sem. Tehát amikor a kutatókról beszélek, én nem a kutatókat kérdeztem. Azt kérdeztem, hogy miért nyert, és mi, vagy miért vesztett. Amikor az NMHH nem adta meg ennek a rádiónak a folytatását, én nem gondolkodtam azon, hogy ez miattam van-e vagy sem, nagyon szomorú voltam. De ami az én ö, ö, ö, saját magam műsorába vetett hitemet, vagy a saját magam tevékenységről, amit gondolok, azt nem teszem alapvetően függő mások véleményétől, bár természetesen meghallgatom őket. Arról nekem egy saját képen van, és ha közvéleménykutatók kimondanák, hogy az emberek nem szeretik, de hallgatják, akkor azt tudom mondani, hogy számomra fontosabb, hogy hallgatják, mint szeretik. Nem azt kérdeztem Öntől, hogy a közvéleménykutatások mi kutattak. Azt kérdeztem, hogy miért vesztett és miért nem nyert. Igen, de most, most megint, vagy azért, mert nem azt a választ halotta, a kettő nem ugyanaz. Volna, tehát lehet, hogy azért, mert nem azt a választ halottam, amit elvárt volna, hogy szeretett volna tőlem. De most három napja abból áll az élet, hogy gondolálnak az emberek a halottnál, részvétek nyilvánítanak a halotnak. Én vigasztalom őket, és akkor most mondjam még azt is meg, hogy miért haltam meg. Tehát, má, tehát tényleg, szóval... De kiket kell vigasztalni? A halottakat. Nem. Akik elbukták a, a mostani az ő. Kísér az önválem. Kísér hát az önválem. a barátaim. Impatizásaim. Mi... Főjűnek nyilván, fő, fő nyilván azzal a, az értetlenséggel. Ők is megkérdezik a 10-ből 9, hogy. Hogy miért. Miért Hajtuk, hogy így legyen Jó kérdés lehet itt föltenni, de. Tehát annyi kímélet és empátia lehetne, hogy, hogy ne engem kérdezzenek, hogy miben voltam be, és a sportolókat meglemmel. közvetlen azután, hogy nyertek, kérdezik vagy vesztettek Igen, uh, foci mérkőzéseken bete. beszélni Lehet. nem tudnak még, és az ember Igen. azt gondolja, hogy nem kéne az ötödik kérdés is föltenni, de egy kérdést mindenkinek föltesznek, és valamit mondanak sport megtanítja az embert méltósággal veszíteni. Hát, ezt hát nem, érdez, biztos, át... hogy, nem biztos, hogy egy hitmó is azt mondaná, tehát az egy, szerintem az nem egy kellemes Jó, pillanat, de mi beszéltünk mi közül... vasárnap este, akkor egészen más volt a hangja. Kétségtelen, hogy azt is megbeszéltük, hogy általában ébredés után az embernek általában elkomodló a kedve, de annyira negatív, mint most, még tegnap se volt. Hát de elmondtam, az elmúlt három nap fordaléka ez. El... Hirtelen ma éjszakát fordult? Hát nézze, vannak olyanok, akik kritikus helyzetben, már a pillanatban összeomlanak, vannak, akiken később jön ki. Nem tudni, hogy hogy jön ki az ember, a stressz vagy a egy nem várt eredmény, és a többi. Lehet, hogy nálam is van reggelre sikerült ennek és hát ráadásul ugye a teljes csapata vesztett. ugye ön ott egy helyi vezető hát egy egy egy tizenketted igen egy igen igen nem, igy, igen igy, igen igy, igen igy, igen igen igen igen igen hát igen a, a felelősség az igen az, az, az nem lehet elmászni, tehát a felelősség az megvan. Nyilván ezt is igen és nagyon sok embernek kell majd magyarázattal szolgálni, e, még az elfogadható magyarázattal hogy mi múlt rajtunk, vagy mennyi nem múlt rajtunk, és, és nem feltétlenül nem a kampányról beszélek, mert uh, ez a kilenc évről is szól. Hogy jól dolgoztunk ebben a kilenc évben, vagy nem jól dolgoztunk, és hogyha nem jól dolgoztunk, akkor mi nem vettük észre közben, hogy és nem jól csinálunk. Aztán, hogyha vannak más okok, tehát, hogy, amiket itt felvetnek, hogy ki, hogy mozgunk, és akkor a kampány része a dolognak, az, az, az, az megint hosszabb elemzést igényel, hogy külföldiek, meg a mozgósítás formái, meg a hány milliót költöttek a kampányra, és a többi, és a többi, az eredmény már nem fog megváltozni. Ne Jó, hát akkor, ha eddig rossz volt a hangulatok, most még rosszabb lesz, mert most lesznek itt, most ilyen sorozás. Jön. Azt mondta tegnap Baranyi Krisztina az ATV-ben, hogy nem fog létrejönni a nyolc belüli átadás átvétel, mert hogy egész egyszeren a Ferencvárosi Önkormányzatban nincsenek meg az iratok. Na jó, de csak nem gondolják komolyan. Elnézést, a meg. kibabrát életbe én hányszor próbáltam azt meg, hogy egyszerre megszólaltassam önöket? Én mindent elkövettem ennek érdekében, és ha nem veszi rossz néven, azért hosszabb távon csak ön mellett voltam lojális, és nem az történt, hogy azt mondtam a Baranyinak, hogy ő beszéljen, ön mellett voltam. Itt most ugye az kéne, hogy ott vannak mind a ketten, de ez ugye korábban már nem működött, az azt megelőző tapasztalatok okán. Tehát én a leghülyében érzem magam akkor, amikor egymást követően beszélgetek önökkel, miközben a lojalitásom, az egyfelől ott van bennem, hogy én nem foszthatom meg Baranyi Krisztinát attól, hogy elmesélje azt, ami most van, és amit a világról gondol, a másik felén pedig ott van, a nem csak szerződéses kötelezettségem önnel. Hogy ezt a kettőt hogy egyeztetem össze ezt a hallgatóim naponta tapasztalják, hogy aztán ezen kívül milyen képet akotnak rólam, azt rájuk bízom, nekem nincs további magyarázni valom, mindent elkövetek a nagy nyilvánosság előtt, ezügyben transzparensebb nálam nincs. Azt kérdezem öntől, lesz-e nyolc napon belül átadás, vagy sem? Persze. Ha rajtam bulik, akkor minél hamarabb. És mindegy, nem, nem, nem veszem fel ezt a tempót, nincs hozzá érkezés. Én ezt meg tudom érteni. Ugyanakkor de de tényleg valamikor, de jó. Tényleg nem beszélni, Jó, csak azt gondoljál, azt hogy aki az ATV-t nézi, az azt hallja. Aki ezt hallgatja, az ezt hallja. Aki a kettőt egyszerre, vagy egymás után, az meg azt mondja, hogy kinek van igazsága. Hogy hát, hát ez, de nem kell, én nem egy ideges az ügyben sem. Tehát ö, úgy is ki fog derülni, tehát mint hogy az is ki fog derülni, hogy Baranyi Krisztina akkor sem mondott igazat, amikor azt állította, hogy minden ügyben feljelentést tett, és naponta feljelentést tett. Egyetlen egy ügyben nem tett feljelentést, csak megsúgom itt a rádió hallgatóknak. Egyébként meg most nyilván minden ügyben feljelentést fog tenni, állunk elébe, állok elébe. Átadás átvétel az hétfőn akár. Azt kérdezem öntől, hogy mi a helyzet helyzetirat ügyben. Én csak azt tudom mondani, hogy én egy-negyedes oldalt nem semmisítettem meg, mások mezőben nem tudok nyilatkozni. Nem tudom, hogy hallott-e a tegnapi bűncselekményről. Nem tudom, hogy a hódosáról, én szívesen odaengedtem volna, üljön oda, aztán ellenőrizze. Van egy darab ilyen kávéfőzőnél is kisebb, illetve semmisítő a titkárságon. Én szerintem még egy csoki papír nem ment rajta az elmúlt valány évben, amióta ott van, tehát nincs, nincs rá szükség. Egy ilyen átadás, átvétel négy szem köz zajlik? Á, jó, jó néznünk. <gül> nem, egy a kormányilatától kezdve jegyző, nem tudom, még kik lesznek ott. Um, nem tudom, hogy hallott -e a tegnapi beszélgetés Baranyi Krisztinával a Kejfejancsiból. Tegnap? Igen. Ja, igen, persze, persze. Jó, mert hát ott azért tapasztalhatta, hogy kérdéseket nem csak ön kap, hanem ő is. Itt, itt nem itt nem arról van szó, hogy. E, nem, kérdések vannak. És közben időnként vannak ilyen monológok, amelyeket biztos utólag megbánnak, mert ugye izé elveszi a hasznos időt. Azt kérdezem öntől, hogy miközben mi számtalanszor beszéltünk arról, hogy önnek fogadóráján hányan és hogyan vannak, az hogy létezik, hogy indok legyen az, hogy több százan mondták el nekem, hogy nem lehet időpontot kapni a polgármesterhez. Hiszen mi ennek folyamatosan... De, ezt... de, de most tényleg fialaú, vegyük komolyan egymást. Több százan. Hány, hány perc? Nem tudod, én csak azt mondom, hogy mi beszéltük az önfogadó órájáról. Tényleg, megőrzöm a, azért a letargiámat. De több százan, mire elmondják, több százszor fél perc, vagy egy perc. Ez mikor volt? Nem tudom, hát ez, ez, ezt erről... Jó, van. akkor nem több száz volt, szerintem. Parkolási történetben gondol -e bármi olyat, amit utólag úgy gondolja, hogy másféleképpen kellett volna tenni? Kilenc éves történet, kilenc éves szerződés. Hét évig senkinek semmi baja nem volt bele. Már egyszer csak rájöttek, hogy valami baj van vele, de azóta se derült ki semmi olyan, ami bizonyított törvénytelenség lett volna körben. Valaki azt kérdezte tőlem, hogy mit fogok, olyankor, mit fogok akkor tenni, hogyha bármely polgármesterrel kapcsolatban olyan terhelő adat kerül elő, amelyről nekem az elmúlt években beszélgetnem kellett volna velük, és én azt mondtam, hogy várjuk meg ezt a pillanatot, és akkor majd válaszoló fogok neki. Én csak azt tudom önnek mondani, hogy az az együttműködés, amiben volt, abban én az igazságot egyszerre szolgáltam a lojalitással, és nem gondoltam közben a 11. parancsolatra. Hát, én nem szeretem a jóslásokat, meg a meteorológiát sem, de azért volt egy-két partnere, aki, ugye erről már csak beszéltünk, hogy mi történik a partnereivel. Túl jól nem állunk. Áj, milyen Most partnere? a, a Zugi meg a Winterment erre meg magamra gondolok, de hát meglátsuk, mit hozzám. Azt kérdezem öntől, hogy szemben a többi polgármesterrel ön azon kevese közé tartozik, mármint az én velem működők közül egyedüliként, aki beül a képviselőtestületbe. Ez sem, ez sem így van, 10-ből 80 beülnek. Félért. Az Ugi Igen. nem ül be, és a Winterman-t iróluk ül be. róluk De nyolc meg De azt mondom, hogy a velem kapcsolatban álló. Hát én azért egyre még bírom a szavaimat, tudom, hogy mit beszélek. E, azt kérdezem, hogy ez, e mögött a döntés mögött e, a Ferencvárosi közéletben való részvétel húzódik-e meg ennek a vágya? Tehát, hogyha polgármesterként szolgált, akkor szolgálott közkatonaként is. Abszolút. Ez nem lehet kérdés. Három ciklust ellenzékben dolgoztam ellenzéki képviselőként Ferencvárosi a polgármesterként. Most meg egy ellenzéki ö, ciklus következik. Én ez teljesen normális és természetesnek. És a hideg leheletét teremben. majd a Baranyi Krisztina ott érezheti a tarkolyan? Hát, szerintem most fordítva lesz egy darabig a darab kísérletet tesznek majd rá Már... uh, hideg lehelete biztos nem. Én garantálni tudom azt, hogy uh, ahogy az első három ciklusban is 98-tól 2010-ig uh, valóságos tényekkel operáló ellenzékként és konstruktív ellenzékként számíthat bárki ránk, ez így is marad. Szemben, és akkor most ponton pont, pont. A civil életben emellett valami egyéb foglalkozása lesz, vagy ez lesz majd a megélhető Vagy semmi közöm nincs hozzá? De hát bárkinek van közö hozzá, hát és el is mondom. A, nyilván a tehát ö, nálunk van egy kimondott, ki, ki nem mondott, iratlan szabály, hogy ö, önkormányzati képviselő csak az lehet, akinek van civil foglalkozása. Ö, ezt is elemebe kell tartani, de. Nem És nem már tudja, volt, hogy mi lesz az? Sok, sose volt büdös a melló, tehát biztos, hogy sosem dolgozni. Tehát én nem tudja, hogy mi lesz az? Ezt nem fogalmazom. Jó, is. akkor mi lesz a mi tegeződésünkkel? hogy arról volt szó, hogy amikor már nem polgármester, akkor összetegeződünk az ígéret, nem tartom, már Múltkor maga tegező, tehát e ezt nem hoztam volna szóba, hogy egy magán telefonba ön nem említette volna. Hát igen, de hogyha az probléma lehetett volna, de hát nem volt, hogy a szerződéses partnerének elmegy a szobájába, mi a csónakházba találkoztunk. Ez így van. Emlékszem? A csónakházban és a Dunán? A Dunán, Igen. Um... És tisztázzuk azt, hogy pénteken akkor is elutazott volna, ha nyer. Persze. Hát ez egy... egy azt hiszem a nyolcadik vagy kilencedik alkalommal, én, mikor én utazom. Tehát, ugy, ugyanilyen programra. Tehát. És nem külföldre megyek, hanem Erdélybe. Jó, hát ez a határokon túl van. Hát már akinek. Hát, hát, csak határs, hát ország nekünk, határban. Ugye, van. Jó, igen, oké. Okay. Jó. De tényleg, szóval lehet néhány dolog szent az embernek. Én remélem, hogy nem akartam semmi olyasmit mondani, vagy nem mondtam őt, amivel nem, ezt csin... nem, Köszönöm szépen a rendelkezésre elest. Köszönöm szépen, én is a, elmúlt, nem, nem tudom megmondani hány éves együttműködést, és hát látom, hogyha kell, akkor értelője a Kejfely Jancsinak hiszen. Viszont hallása. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. A most következő beszélgetést a Város Ligenzzi fogja támogatni. Jó reggelt lett. Bácska Jánossal beszéltem előtted. A barátnőmnek, akit van szerencsére ismerni, mondtam kora reggel, hogy ez egészen hihetetlenül felemelő, ilyen szituációban beszélgetni emberekkel, amilyen szituáció közvetve engem is érintett. nyilvánvalóan nem én vagyok a főszereplő. Tehát látni örülő és bánkódó embereket beleértve, hogy a műsorom révén egy olyan közegben vagyok, de én magam is olyan vagyok, aki mind a két uh, Csoporttal, társasággal tartja a kapcsolatot, engem darabokra szed, hogy hol örülnöm kell, hol gyászolnom kell. Én ezt jelen pillanatban megpróbálom megoldani, valószínűleg nem tudom, mert nincs ember, aki ezt meg tudná tenni. És ez történik a polgármesterekkel, és gyakorlatilag ez folytatódik veled, hiszen az a kérdés, amiről ma beszélgetünk, alapvetően egy folytában a levegőbe lógó kérdés volt, akkor is egyébként, amikor nem erről beszéltünk. Hát a múlt héten azt kérdeztem, hogy vajon egyszer majd írsz egy tanulmányt arról, hogy egy ilyen közéletű városban, egy ilyen közéletű, egy ilyen politikai hangulattal rendelkező országban milyen egy ekkora ingatlan fejlesztés végrehajtani, és akkor megadtad a választ, és ennek permanensen vannak újabb és újabb fejezetei, amelyek szorosan véve a te munkaköri leírásodban nem szerepeltek, valamelyes, nyilvánvalan benne voltak a gondolatodban, amikor igen mondtál rá, de hogy tízes skálán hanyasra, azt meg sem merem kérdezni. Megkérdezhetem? Nem tudok erre egy exakt számot mondani, de azért azt mindenképpen hozzátenném, hogy egy ilyen projektet vezetni az alapvetően menedzseri feladat. És um, egy menedzsernek az egyik alapvető dolga, hogy kockázatokat árazzon. És amikor kockázatokat áraz, akkor nyilván a legszélsőségesebb, meg a nagyobb valószínűséggel bekövetkező kockázatokat is árazza. És azt hiszem, hogy akkor végzi jól a munkáját, hogyha mind az A, mind a B, mind a C szenáriókra rendelkezik válaszokkal. Úgyhogy nincs ez másként a Városliget projekt esetén sem. Tehát az összes olyan stakeholdernek a mozgása, ami az elmúlt időszakban fellelhető volt, vagy azok a civil hangok, amelyek körülveszik a projektet, azok a nagy érzelmek, amik különböző formájban a Városliget projekt környékén megjelennek, ezek mind-mind kockázatok menedzsment szempontból, amiket valamilyen úton-módon kezelni kell, nyilván rettenetes mennyiségű, jogi, kommunikációs, és van egy emberi relációja is ezeknek. Igen, ebben neked igazad van, de ebben az is benne van, hogy te egy játékos vagy a pályán, végül is a csapat edzője bármikor lehívhat a pályáról. Tehát az, hogy az a bizalom, ami irántad megvan, az más, ami a szakmai tudásodnak szól, és más az, amit a politikai környezet kíván, és amíg az egyikre nagyobb mértékben vagy befolyással, a másikra sehogy. Ez természetesen így van. Tehát, és ugye erről mi beszélgetünk inkább magánemberként, és nyilvánvalóan nem foglak kibeszélni, de ezt az én hallgatóimnak egy része, aki, ha másért nem, azért, mert hasonló beosztásban van, mint te. Ugye az, hogy te magad mögé nézzél, és azt lást, hogy egyébként a megbízóid részéről megvan a bizalom, és az, amit te teszel szakmailag, azzal nem csak szakmailag együtt értenek, vagy értenek egyet, hanem az ezzel kapcsolatos bizalmuk is megvan irántad egyszerre, előre és hátra nézni nem lehet, és az embert nyilvánvalóan közben egy tízes azért általában tízesre foglalkoztatja az, hogy a, a, az a bizalom, amit belevetettek akkor, amikor kinevezték, az permanensen megvan, és hogyha az akár csak átmenetleg meginog tőle független események kapcsán, akkor az az embert mélyen érinti. Felnőtt ember uralkodik rajta, de attól még érinti. Neked ebben tökéletesen igazad van, tehát nyilván ettől teljesen mentesülni nem lehet, de ugyanakkor ezt ne nézzük egy ligetspecifikusnak, vagy egy állami Nem. fejlesztő Nem. specifikus Nem. dolognak, tehát ezt azt hiszem, hogy ez, ez így működik mindenhol máshol is. Tehát hogyha megnézzünk mondjuk egy tőzsdei céget, aki adott helyzetben kiváló teljesítményt nyújt a piacon, és fantasztikus árbevételei vannak elképesztő fedezetekkel működik, nagyon szép eredményeket hoz és ehhez képest a tőzsdei árfolyama mégis adott helyzetbe kilengéseket mutat, tehát, hogy egy ilyen tőzsdei cögnek a vezérigazgatója valószínűleg ugyanilyen kérdésekkel szembesül abban a pillanatban, amikor nem érti teljesen, hogy a Ebben neked igazad A állománya igen kiváló, ehhez képest a részvényesek mégis valamilyen úton módon aként kereskednek az ő részvényeikkel. Ebben neked teljesen igazad volt, de teljesen jellemző, hogy te ilyen utat. példát vettél. Én meg egy másik példát fogok mondani. A műcsarnoknak a korábbi igazgatója beke mondta azt, hogy Azért Magyarországon jobb, ha egy művész egy ciklusban kapja meg a megbízást, és egy ciklusban azt meg is valósíthatja, mert a példa azt mutatja, hogyha ez áthúzódik egy másik ciklusra, akkor az nem biztos, hogy megvalósul, és ez nem pontosan ugyanaz a példa, mint amit te mondtál. Igen, ez nagyon sok szempontból igaz, de ugyanakkor az a kérdés, hogy mi erre a válasz. Tehát mi erre az egyéni válasz? Mert nyilván az a helyzet, hogyha négy éves politikai ciklusokba gondolkozunk, akkor mondjuk ingatlanfejlesztési oldalról, városépítészeti léptékkel is értelmezhető beruházásokban nem is hozzá kapottan lekezdeni állami oldalról. Igen. De ugye a, a gazdaságban is azért vannak különböző ciklusok, hogy ne menjünk annyira messze a 2008-as válságra, hogyha visszagondolunk. Az én személyes megfejtésem arról, hogy 2008 után mér át rengeteg gigantikus ingatlan fejlesztés az országban, az nyilván egy nagyon széleskörű, de, de az egyik legfontosabb, amit ezzel kapcsolatban mondani tudok, hogy 2005-2006-ban, elindultak Magyarországon olyan 10-15 éves életciklusra számított ingatlanfejlesztések, kigafejlesztések, fejlesztések, sorolhatnám őket, de nem teszem, amelyeknek az időtávja hosszabb volt, mint a rendszerváltástól a projekt elindulásáig eltelt időszak. Tehát nem tudom, hogy érthető-e ez, igen. hogy egy 15 éves projektet tervezett valaki akkor, amikor összesen 15 évnyi track rekordja volt Magyarországon a piacgazdaságnak. Tehát a ciklikusság azt hiszem, hogy az mindenféle szempontból jelentkező dolog. Nyilván a, a politikai ciklikusság ennél kiszámíthatóbb, hiszen ott négy évente önkormányzati választások esetén öt évente valamilyen változás van. Igen, de hogy közelítsünk a konkrétumokhoz, tegnap az Index élő lebonyolítású fórumán, mint ahogy az várható volt, szóba került a Liget Project, és ezzel kapcsolatban az hangzott el, hogy amit a főpolgármester a tekintetben, ami az ő jogosultsága megtehet, azt mind megteszi. Én azt kérdezem tőled, még miért elvesztünk a részletekben, hogy maga a vész, amelyet többször módosított a Fővárosi önkormányzat jelen formájában alkalmas-e arra, hogy végigkísérje a projektet, vagy már most látod anélkül, hogy nekem megmondanád konkrétan, hogy hol, hogy lesznek olyan módosítások, amely módosításokkal kapcsolatban szükséges lesz a fővárosi közgyűléshez fordulni, amely ki tudja, hogy milyen módon fog ehhez viszonyulni. Nem mondtam azt, hogy mire ez, azt kérdeztem, hogy te azt feltételezed el, hogy az elkövetkezendő két-három év folyamán, amíg ez a projekt meg nem valósul, szükség lesz erre, mert azt feltételezem, hogy igen, de lehet, hogy tévedek? Nem látok ilyen pontot. Tehát a Városleget Építési szabályzatának a módosítására ebben a másodpercben nem látok uh, szükséget. Oké, okay, szükség rendben erre. van. Uh, azt kérdezem tőled, mint jogásztól, hogy avval tisztában vagy-e, hogy a Városliget építési szabályzatnak utólagos módosítása, utólagos tökör, törölve, hiszen mindig utólag módosítják, bármilyen befolyással lehet-e mostani engedélyekre? Tehát létezik-e visszavonni azt, amit korábban megadtak? Nincs, és ha megengeded, akkor ennek kapcsán ezért hagyd mondjak néhány mondatot. Figyelek! Tehát, Nyilván az a helyzet, hogy a tegnap elhangzott interjú, amit te is megidéztél, az alapvetően egy, egy politikai, vállalás volt, egy politikai döntés, tehát ott a szakmai részletekre Karácsony Gergő nem is tért ki ebben a kérdésben. Szerintem érdemes azért a részletekben is elmélyedni. Tehát ami nagyon fontos, hogy ebben a másodpercben, a Városligetben az összes új kulturális intézmény végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik. Az ezek történt, hatunk, ezek nem megtámadhatóak? Ezek, ezek megtámadhatóak, de végrehajtható, és meg is van támadva, ugye beszéltünk erről több ezek közül. A pontos terminológia az az, hogy végrehajtható. Van egyébként olyan is, ami már jogerőre emelkedett, de az összes többi az végrehajtható engedély. Az engedélyező, az az 5. kerületi kormányhivatal, ő az, aki kiadta az engedélyeket, és ilyenkor, amikor az engedélyeket kiadja, akkor természetesen a Városliget építési szabályzata alapján adta ki ezeket az engedélyeket. Tehát a főváros szerepe ebben ott jelent meg, hogy a Városliget építési szabályzatának elfogadásában a közgyűlésnek jelentős szerepe van. Ez nem kizárólag közgyűlési hatáskör, tehát az elfogadás az közgyűlési hatáskör, de az előkészítés kapcsán, Azért itt elég széleskörű egyeztetéseket kell lefolytatni. Mi magunk kétszer módosítottuk, vagy kezdeményeztük a Városliget építési szabályzatának a módosítását. Az egyik alkalommal hat, a másik alkalommal kilenc hónapig tartott. És nem azért, mert a mérnökök ennyire sokáig görnyedtek volna a papírok fölött, vagy nem azért, mert a közgyűlés nem volt hajlandó ezt napirendjére venni, hanem azért, mert van egy egészen pontos rendelet egy kormány. 2012-es végrehajtási rendelet, ami az építési törvény végrehajtási rendelete, ami azt szabályozza, hogy hogyan lehet építési szabályzatot módosítani. Ebben nagyon-nagyon hosszas egyeztetések vannak, többek között társadalmi és civil egyeztetések, amit nekünk minden vihar ellenére le kellett folytatni az elmúlt időszakban. Zárójelben jegyzem meg, hogy akkor, amikor valaki azt mondja, hogy majd az első közgyűlésen módosítja a részt, akkor A vagy ezzel nincs tisztában, B nem akar civil vagy társadalmi egyeztetéseket folytatni. De ez záró jeles megjegyzés, ezt e, nyilván nem az én tisztem megítélni, de ezt tudni kell, hogy azért ez nem egy e, olyan történet, ahol az ember nem Egy, egy másodpercet vissza, visszaadom, visszaadom neked, én pontosan értem azt, amit mondasz, de pont az azonnal van egy nagyon hosszú cikk, ami egy véleménycikk, ugye ezt feltüntetik, hogy ez nem feltétlenül azonos a szerkesztőség véleményével, ami arról szól, hogy ezek a társadalmi egyeztetések mennyire formálisak voltak, úgy lépnek át a lakókon a Városligetben, Városliget ügyben, mint a 80-as években. Valószínűleg te is találkoztál ezzel. Ez az azonnal én egy Gulyás András nevezetű szerzőnek az írása. Tehát az a hivatkozás, amit te mondasz, azt lehet, hogy szintén megtámadják azzal, hogy az nem volt társadalmi egyeztetés. Ami most van társadalmi egyeztetés, az társadalmi egyeztetés. Ezért kérdeztem a jogást, hogy, hogy... Igen, azért mondom, én inkább a jogérését próbáltam ennek hangsúlyozni. Nyilván a társadalmat mindenki úgy értelmezi, ahogy az ő székéből ez Te úgy gondolod, nyelmet, hogy azok a kövek, amelyek, le, amelyek így lelettek rakva, azok jogilag felszedhetetlenek? Nyilván nem felszedhetetlenek, de én ma elég biztos alapon, alapnak látom ahhoz, hogy a projektet változatlan formában folytatni lehessen és be lehessen fejezni. Nekem egy picit kellemetlen egyébként az a tájékozatosság, amiről az egész sajtó és egyébként a a, a projekt permanens támadói és a politikai szint is tanúbizonyságot tesz. Tehát én nem értem, hogy valaki, hogy veszi a bátorságot, hogy cikkeket írjon, vagy kiálljon a nagy közönség előtt, amikor azt sem tudja egészen pontosan, hogy ö, hogy melyik épületnek van éppen végrehajtható engedélye. De természetesen ennek a megítélése szintén nem Neked ebben valami. teljesen igazad van a helyzet az, hogy amik a te és a főpolgármestert tehát mind a ketten ugyanarról beszéltek, de más síkon beszéltek, és mind a kettőtöknek jelenleg az a permanens érdeke, hogy ez a két sík, két sík is maradjon. Mm, erre megint nem tudok választolni, Igen. tehát nyilván az a nem, helyzet, vannak, vannak olyan kérdések, vagy vannak olyan mondatok, amelyekre nem is kell. Azt kérdezem tőled, hogy magának ennek a módosítása, ha módosítják, tételezzük fel, megértve a szabadat, különböző társadalmi egyeztetések után, az egyébként mindabban, amivel engedélye bír a Városliget, vagy a Városliget ZRT, az azt mondtad, hogy az érdemi változást a kivitelezésben nem jelent? Nem. Nem. Tehát ez azért alapvetően a jogbiztonság alapelvével függ össze, tehát nyilván az a helyzet, hogyha mondjuk nekem magánemberként én megvásárolok egy ingatlant, amin föl lehet építeni egy 100 négyzetméteres házat, abban a hitben teszem ezt, és olyan árazás mellett teszem, hogy ez a 100 négyzetméteres házot felépíthető, majd utána ö, megkapom erre a 100 négyzetméteres házra, Megterveztetem és megkapom hogy, uh, az építési engedélyt, elkezdek építkezni, majd uh, változtatnak ezen uh, a szabályozáson, és onnantól kezdve itt csak 20 négyzetmétert lehet uh, felépíteni, akkor azért az szerintem mindenki számára érthető, hogy egy nagyon komoly kártétési felelősséget alapozna meg, ha ez alapján nekem vissza kéne lépnem az építkezéstől. Ezért a jogalkotó ezt úgy oldotta meg, hogy ilyenkor nincs visszalépés, hanem hogyha a végrehajtható az építési engedély akkor az még az eredeti építési szabályzat alapján végrehajtható. Tehát ez az építési szabályzat jogi természete az az, hogy az egy lehetőséged biztosít, és nem pedig kötelező erővel bír. Tehát okay. nem azt jelenti, hogy amit ma leírnak az építési szabályzatba, Tegyük föl, utakat helyeznek át, akkor én azt kötelező vagyok aként megépíteni, ha van engedélyem. Meg kell, hogy kérdezem erőrökint. tőled, hogy melyek azok az épületek, amelyekre egyelőre nincs végleges engedély, mert azt egyébként megtámadták. Ebben a másodpercben tehát nem jogi kategória a végleges engedély. Tehát itt ami, uh, jogi mi a jogi kategória? A jogi kategória? Az, ugye itt változtatták a jogszabályokat, most az a kategória van, hogy végrehajtható építési engedély, uh -huh. illetve uh, akkor, amikor már többet ez nem is támadható, ugye akkor uh, emelkedik jogerőre, akkor lesz. Uh, mi nem jogerős? jogerős. Mi nem jogerős. Ebben a másodpercben a magyar zeneháza építési engedélye az jogerős, az összes többi épület építési engedélye, tehát a már folyamatban lévő mélygarázs építési engedélye, a folyamatban lévő néprajzi múzeum építési engedélye, a kivitelezési szakaszban még nem fordult új nemzeti galéria, és a kivitelezési szakaszban nem fordult magyar innovációháza, építési engedélye is, valamilyen bírósági eljárásban általában egyébként eljárásjogi okok miatt meg van támadva. Mi a helyzet a színházra? Azt hiszem, hogy, hogy ott nincs bírósági eljárás, de ebben most nem vagyok százszerző. Nem, ott nincsen, ott nincsen. Tehát akkor az is, az is jogerős. Azt kérdezem tőled, hogy változtat-e bármit a Városlégetnek, mint Leánzónak a fekvésén? Az kezelésbe ad lett, adva ez a terület 99 évre, miközben a tulajdon a Főszabály szerint nem. És nem főszabály szerint? Nyilván az a helyzet, hogy a tulajdonosnak széles körű jogosítványai vannak, tehát innentől kezdve ez egy érdekes és szerint egy konstruktív egyeztetéssel megoldható kérdés, de azért azt kell látni, hogy a Városliget törvény, ami az egész Városligetnek a jogi alapot biztosítja, az törvényi alapon jelöli ki a Városliget Zrt-t vagyonkezelővé, ami azt jelenti, hogy ez a törvény erejénél fogva fennáll a vagyonkezelői jog, hogy ezt teljesen világosan lefordítsam. Mondjuk az, tehát itt a, a, az osztatlan közös tulajdon miatt van egyébként ez, hiszen ez egy magyar államzugló és főváros osztatlan közös tulajdonában lévő ingatlan, a jogalkotó ezért hozta létre a Városliget törvény, tehát ez azt jelenti, hogy a vagyonkezelői hozzájárulásokat, azokat mi, mint Városliget, ZRT a törvény erejénél fogva kiadhatjuk, tehát erről nem kell különböző egyeztetéseket folytatni. Azt kérdezem tőled, hogy egy esetleges, a fővárosi közgyűlés által kírt népszavazás, milyen befolyást gyakorolhat a Városliget projekt, illetve a Liget projekt megvalósulására? Hát a, a, egy helyi népszavazás az mindig érdekes, ö, érdekes kérdés. Nem, men, nem tudnék itt most részletes jogászkodásba menni, ezt nekem is meg kellene néznem egészen pontosan, hogy ez mit jelent, hogyha ha egy helyi népszavazás kerül kiírásra, és ott valamilyen döntés születik. Azt kérdezem tőled, te beszéltem valakivel, de ezt itt most nem lenne célirányos megosztani a néppel, hogy Uh, ugye itt két projekt halad párhuzamosan. Egyrészt van ugye a biodóm, uh, és az állatkert fejlesztése, és van a városligeté. Uh, kifogások az állatkertet is érték, és ugyanakkor az a telefonpartnerem, akivel tenne beszélgettem, azt mondta némi maliciózussággal, hogy egyébként, hogyha jogi kereteket és jogi lehetőséget keres a főpolgármester, akkor azt az állatkert vonatkozásában megtalálja, mert ott olyan kötöttségek, mint a Városligetet illetően nincsenek. Ott akár a Marquez Zrt-t is elzavarhatja, ha akarja, mondta a tegnapi informátorom. Sőt, hogyha akarja, akár a biodómnak a befejezéséről, vagy pedig az elbontásáról is rendelkezhet, mert hogy ugye a fővárosi állat és növénykert az egy fővárosi ö, cég, és mint ilyen a, az ő beruházásában készülő biodonberuházás szintén fővárosi illetékességű. Tehát valóban az a helyzet, hogy ebben e, sokkal szélesebb lehetőségei vannak a főpolgármesternek. És csak arra vonatkozik? Miért csak arra, arra vonatkozik, hogy, hogy azt, azt is, is sokan van. támadták e, annak a méreteit, magasságát, az ott lévő e, f -f fák átmozgatását, és e, nekem persze anyi Miklósal egy tízeskálán tízes a viszonyom, tehát Isten mentsége, ezt ezzel rongáljam, bár biztos, hogy nem használják. Neki, csak azt mutatja, hogy amivel kapcsolatban nem tesznek felkérdéseket, azzal kapcsolatban nincsenek is válaszok, és e tekintetben most a, lig ezért, a liget megvalósítása messze fontosabb és árnyékba vonja az állatket, amely ezzel teljesen párhuzamosan és szimbiózisban történik, hiszen erről te meg annyiszor beszéltél, ha másképp nem, akkor Persányi Miklós fantasztikus tudását megmutat, vagy egyes vezetékek hova vezetnek? Egy dolgot szeretnék elmondani neked és a hallgatóimnak, és az utolsó szó joga a tiéd lesz. Hogy nem csak veled, de másokkal is előfordult már olyan, hogy egy-egy esemény kapcsán azt mondták nekem a megbízóim, hogy ezeket a beszélgetéseket nyugodtan folytathatjuk tovább, de nem biztos, hogy a következő héten is felül fogok beszélgetni, mert sikerült elérkezni arra a határa, ahol ők ugyan őszintén válaszolnak, de az már akár az ő egzisztenciájukba is kerülhet, miközben egyébként törvénysértésekről, jogellenes magatartásról egyáltalán nem volt szó. Ebben épp olyan közéleti hangulatra. Épp olyan közélettel való összefüggések jelentkezhettek, mint most, amelyek ugye nem szakmai kérdések, de amelyek az emberek életét befolyásolják itt Magyarországon, valószínűleg Dániában is, de ott nem élünk. Ilyenkor az én személyes döntésem volt az, hogy mit léptem, akarta, e a megbízomnak a nyakát kitörni, és általában ezek az események nem azért nem következtek be mert én egyébként olyan kompromisszumot kötöttem ennek a következtében, mint a Midas királynak ki kellett mennem a nádba és belesuttognom a titkomat, amit aztán a szél kifújt onnan, hanem azt gondoltam, hogy ezek még a határán vannak annak, amiért ezek a beszélgetések ebben a keretben megvalósíthatóak. És szeretném azt is elmondani, hogy ezek a beszélgetések azért páratlanak, mert soha senki, Egyetlen polgármester belétve korábban karácsony Gergely, akit mondjuk eléggé kellett kapacitálni, de legyen ez Evics, Benedek, legyen ez reményi kálmán, soha nem bújtak ki a kötelezettségük alól abból adódóan, hogy most valami olyan feladatról van szó, ami neki kínos. Ugyanakkor, ha nem lett volna ilyen szerződés, soha a büdös életben ezek az emberek hetenki nem álltak volna rendelkezésre, mert nem állt az érdekükben. Az, hogy velem beszélgettek volna, vagy sem. Kicsi az esélye, valószínűleg a beszélgettünk volna. Mint ahogy Navrasis Tibornak is azt mondtam, hogy ha nem lenne műsorom, akkor azért nem valószínű, hogyha ha beszélgetnék a fürdőszobában, akkor is beszélgetne velem minden héten. Ez majd 2020-ban kiderül, hogy hogyan folytatódik. Mondván, hogy a rádió ugye 2019 december 21-én szól utoljára az NMH döntése alapján. Ugyanakkor ennek és ez nem kritika, mert nem hiszem, hogy Györgyebb és Benedeknek ezt végig kéne hallgatnia. Ezeknek a beszélgetésnek nyilvánvalóan a Közszolgálati Magyar Televízióban és a Közszolgálati Magyar Rádióban kellene elhangozniuk. Én ezeknek a szerepét egy tízes skálán egyesre se vehetem át. Ugyanakkor azt a rendelkezésre állás és azt a tájékoztatást, amit ilyenkor megadnak, függetlenül attól, hogy az indextől kezdve a magyar nemzetik ezek az orgánumok, figyelemmel követik-e, a mi beszélgetéseinket beszámolnak-e róla, vagy más módon ö, viszonyulnak hozzá, ez már nem az én dolgom. Az én szakmai etikám az azt kívánja meg, amit itt megvalósul, és az összes többiről csak azért beszéltem, mert most egy olyan delikát politikai hangulat van, amiben Bácskai Jánossal így, György és Benedekkel úgy, és aztán Vintermantel Zsoltal megint másféleképpen kell beszélni, és engedjék meg, hogy azt érzékeltessem, hogy ilyen szituációkban általában riport alanyok arra szokták kérni az embereket, hogy most egy ideig erről ne beszéljünk, amíg nem, a, a, nem tisztázódik a helyzet, nem gyáván elvonulnak, hanem ezt kívánja a praktikum. E, tekintsék akárminek, amit mondok, az, ahogy a György itt itt helytál, az Magyarországon nem egy gyakori jelenség. Én annyit tudok mondani, hogy <gül> amíg én felelek a Liget-Budapest projekt megvalósításáért, az én természetesen minden héten állok rendelkezésre, hogy erről beszéljünk, és az összes kérdésre igyekszem a lehető legkielégítőbb választ adni. Biztos van olyan, amikor ez nem elég és biztos lehetne még többet is beszélni róla, de én az elmúlt időszakban is akármilyen kritikus helyzetben volt éppen a projekt, vagy annak a társadalmi, vagy politikai megítélése, mindig fontosnak tartottam, hogy minden kérdésre megpróbáljak itt a rádió a keretek között válaszolni, úgyhogy ez a jövőben sincs másként. Annyit ugyanakkor ebben a beszélgetésben még el kell mondanom, hogy részint előre haladott uh, Előkészítése van annak, hogy lehessen egy beszélgetés Bánlászló László és Karácsony Gergely között, de ez valamikor majd Karácsony Gergelyen is beszélnem kellene, és hogy aztán ő ebbe belemegye vagy sem, azt nem tudom, minden esetre az egyik fél már jelezte, hogy ő áll rendelkezésre, és ez Bán László volt. Ezt te se tudhatod, mert ez a közelmúltban zajlott. Valóban nem tudtam. Nyilván az a helyzet, hogy ez egy teljesen más szint, és egy teljesen más léára ennek a politikai részét beszélni, mint amit velem tudsz az, az alapvetően az projekt. Szakmány. Jó, csak ugye én most a karácsonyon van. van a sor, hogy erre reagáljon, bele hogy ezt más orgánumok hallják -e, és tudják-e azt, hogy én akkor most nem egy vitára, egy beszélgetésre hívom karácsonyit, így az éteren át, imáron teljesen önzetlenül és díjmentesen bálázó,val aztán arra akár még küldhetnek az emberek kérdéseket is, de hát azt még létre kell hozni december 20-áig, amíg erre van. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Én köszönöm. Szia! Önök Gyorgyevics Benedeket hallották, a Városliget Zrt vezérigazgatóját és szeretném hozzátenni, hogy ez elhangzott beszélgetést a Városliget Zrt támogatta, ahogy a következő beszélgetés pedig az Újpesti önkormányzat, a az Újpesti önkormányzat támogatja. A tett telefonszemet, nem tudom, van benne 7-es, 5-ös, 1-es, ezt tudom, egy nulla is van benne, de most hirtelen a sorrendjét nem tudom felidézni, pár pedig az elég szükséges ahhoz, hogy az ember azt hívja föl, akivel beszélni szeretne. Szívesen beszélgetnék önökkel, de ez ma már nem lesz erre sor, nem kerülhet erre sorra. Jó reggelt lehet! Ön az egyedüli. Mindenkinek mondok valamit, amiben azt mondja, hogy ő az egyedüli. Ön az egyedüli. És ez teljesen egybevág az ön személyiségével. És én ennek szívből örülök. Tehát ez nekem nagyon tetszik. Aki nem hagyta abba a Facebook tevékenységét azt követően, hogy a nép úgy döntött, hogy inkább menjen kaszálni. Igen vagy illetve hát nem tudom ha, az, mernem, Ugi, nem az, Ugi mindent, az Ugi mindent felégetett a mögött az összes Ugye. Facebook oldalát megszüntette Bácska János Facebook oldala pedig hát ahogy szokták mondani nem frissül hát ott me kell valami látszik, hogy az aktivitáshoz csökent de nyilván csökent, de van a kappányok, a kappányok, van, van és, én ezt, és nem is gondolom azt hogy, hogy, hogy ezt meg kellene szüntetni egészen más célokat fog szolgálni de, de, de, de azt gondolom, hogy a, ha létrejött egy közösség, amely a véleményemre eh, fontos, eh, a fontosnak tartotta, és kíváncsi volt rá, eh, rengeteg ember eh, kedvel, szeret, eh, akkor, akkor nem lehet. Vagy azt gondolom én, legalábbis én személyesen azt nem lehet elengedni. Nyilván én nem akarok senki másról, és a második is bele mint ahogy mint hogy abba se, hogy a itt a műsortnak, ugye az elmúlt néhány napban azért nagyon sok döntést kellett meghozni, azzal kapcsolatban például, hogy akkor hogyan áll össze a fővárosi lista, és hogy én bár ugye mandátumot szereztem a fővárosi listán, de nem fogok bemenni a fővárosi közgyűlésbe. Lehet, hogy ebben is az egyetlen vagyok. Azon az Ugi se fog. Én úgy tudom, hogy az Úgi Uattilvaló be fog menni a pílási közgyűlésben, én úgy tudom, igen. A Egy e -e, Világos, de, ugye, világos. E ennek a jelentőségét nem tudom nem hangsúlyozni az emberek számára. Tehát az, hogy emberekkel az ember beszélget, lehet őket utálni, de önmagában a rendelkezésre állás lehetősége, hogy abba kívülről be lehet folyni, az ma Magyarországon olyan jelentőséggel bír, hogy az, hogy személyesen utálják az illetőt, vagy sem, afölé nő annak a lehetősége, hogy a tágabban, vagy szükebben vett lakókörnyezetükkel kapcsolatban föl lehet tenni két embernek is kérdéseket, vagy közvetve, akit akár pározamon is lehet utálni, engem és önt, és azért mondtam itt hamarabb magamat, hogy engem még jobban utáljanak, de a közben maga a lehetőség, az mégiscsak ott van, és mindenki el tudja, vagy el tudta azt dönteni, hogy ez e, számára fontosabb-e vagy sem. Ugye ez Újpest esetében azért is nyilvánvaló, mert én az elkövetkezendő két hétben mindent el fogok követni annak érdekében, amit lehetséges, hogy Déri Tiborral egyszer legalább annyit beszéljek, hogy akkor ez mégis legutóbb hogyan volt, és én az októberi számlámat még kiszerűen szeretném leadni, de az teljesen nyilvánvaló, hogy az együttműködése milyen formában Újpesttel november 1 után nem folytatódhat, és ezt már korábban is nyilvánvalóvá tettem. Ennek, ennek, ezt az emberi oldalát az öngrisszéről abszolút értem, nem Uh, hogy is mondjam? Amit nem megdolgoztam, hát, azt nem meg, meg azt nek... be akarom zsebelni, hát viccel uh, uh, Világos, de a magam részéről ez, a, ez az újpest számára, az újpest önkormányzata számára egy remek lehetőség volt, tehát én a magam részéről örülnék, hogyha ez tudna folytatódni. Uh, nyilván most már egy más formában, uh, de én az ön személyes döntését azt is, amit elmondott itt a rádióban. Nem, mert hát ugye, ami a bácsköjt esetét ugye az ez ez ez ez ez egy lép, tóni az tóni az lépcsőházi gondolat volt, mind a kettőnk érdeke az, hogy a, a Baranyi Krisztinával folytatott beszélgetések immáron mindenféle szerződés nélkül folytatódhassanak, egész egyszerűen annak érdekében, hogy azt lehessen látni, remélhetőleg, hogy az a folyamat, ami korábban volt, az ugye más irányt vett, de az a folyamat, ami korábban volt, az nem volt egy bűnös viszony, és erre elvileg a december 20 áig terjedő időszaknak elegendőnek kell lennie. Itt más a helyzet az, ahogy Déri Tibor lelépett ebből a műsorból, az teljesen lehetetlenné teszi azt, hogy én új Pest népét szolgáljam, és ezek a beszélgetések mindig a polgármester zajlottak, ez így. De két Meg, megértem a személyes döntését újpest népét pedig szolgálni, már Én szívesen szolgálnám, de hát más módja meg ennek nincsen. E, azt kérdezem öntől, hogy de ez ugyanaz a kérdés, mint amit a Bácskai kapott, már nem volt jó formában, rossz hangulatban volt, sajnálom, te nem volt ilyen formában, hogy, de minden nap más formában van mindenki, hogy ugye most nagyjából minden nap beszélek mindenkivel, hogy minek tudhat, ön minek tudja be azt, a született? eredményt? Hát van egy olyan egy mondás, hogy a győzelmet nem kell magyarázni a vereséget, meg minek, de nyilván ennyi, ennyi válaszra nem fogom megúszni. Megúszhatját? Kimpadra nem én, Ja nem, nem. Én azt gondolom, hogy kezdjem akkor a, a, a személyes felelősséggel, én önmagam sem gondoltam, és hittem el azoknak, akik erre adott esetben még figyelmeztettek is, hogy benne van a a pakliban megvan az esélye annak, hogy ez nem egy helyi önkormányzati választás lesz, hanem mondjuk egy országos pártlistás szavazáshoz hasonló attitűdű választás lesz. Én szentű meg voltam győződve, ha visszaemlékszik, még a múlt heti beszélgetésben is azt gondoltam, hogy az önkormányzati választás eddig mindig a helyi ügyekről szólt, akárkit választottak polgármesternek akármilyen módon, ezt, ezt én a magam részéről rosszul mértem föl, és, és abban a helyzetben, amikor egy országos protest hangulat van, megint mindegy, hogy mitől, meg hogyan, vagy mi volt a gyújtószikra, vagy mi nem volt, ez már aztán végig, nem az én tisztem, hogy elemezzem. Egy ilyen országos protest hangulatban eltörpülnek, vagy, vagy sokkal kisebb arányban befolyásolja a szavazókat az, hogy a helyi környezetükről szavazzanak, az eredményekről szavazzanak. Ennyi. Én azt gondolom, hogy ez befolyásolt, és ebben van hibám nekem is, meg nyilván sok embernek, a csapatomban is, tanácsadóknak is, hogy, hogy, hogy nem tudtuk fölmérni, nem láttuk előre azt, hogy, hogy ennek van, van ekkora kockázata. Én azt gondolom, hogy ez, de én ebben akármit névedhetek is. Ami ugye azt jelenti, hogy ugye nem áll módjában, de alapvetően semmit se csinálna másféleképpen. Hát ami az elmúlt kilenc évet eh, érinti, az a munka, az az építkezés, eh, abban nem. A kampányban meg nem hiszem, nem tudom, így most nem látom, nem látom mert, mert én, én az elmúlt kilenc évben olyannyira eh, önkormányzati politikával foglalkoztam, városvezetéssel foglalkoztam, menedzsment eh, irányítással foglalkoztam, és nem... Nem országos pártpolitikai kampányjal, hangulattal, arra való fölkészüléssel, abban való gondolkodásban. Tehát én nem tudom, hogy ha ezt, ezt elhittem volna azoknak, akik ezt mondták, hogy akkor hogy tudtam volna mást és másképpen csinálni. Én azt gondoltam, én, én szentül meg voltam győződve arról, hogy ez az önkormányzati választászatus ismétlen magamat a helyi dolgokról, a helyi ügyekről, a helyi fejlődésről, a jövőről, az elképzelésekről, hogy itt helyben mit akarunk megvalósítani, erről fog ebben, ebben súlyosan tévedtem. Ugye, amiről beszélgettünk korábban, én mondhatom, ön hogy fejezi be a mondatot, az őre tartozik, hogy itt vasárnap nem biztos. Én meg konkrétan azt mondtam, hogy nem Wintermantel Zsolt Vesztet, hanem a Fidesz. Ugye az elmúlt hetekben ön gyakorla lett biztorgával négy szemközt más szót használna az ember, amiatt, hogy mekkora a logója a Fidesznek, meg hogy így, meg úgy, meg amúgy. Én ezt azért nem tartottam annyira fontosnak, mert egyébként ön ezt mindig nyilvánvalóvá tette, illetőleg soha se titkolta. Tehát az, hogy most hirtelen a farkas nyuszikának álcázza magát, ezt én egy komplet baromságnak tartottam. Attól persze még könnyen lehetséges, hogy vannak választópolgára, aki akik fogalmuk nincs, hogy a wintermantel mantel Fideszes. Én, bármint, hogy a Fidesznek régóta tagja, mint pártnak, fogalmam sincs, hogy Újpesten ezzel milyen mértékben vannak tisztában, ezt nyilvánvalóan tényleg föl lehet mérni, és hajlomány gőzöm nincs, hogy milyen lenne a válasz. Egy dolga lehet, de az már nem az önkormányzati együttműködésre vonatkozik, hogy az a morál, amit én önnél tapasztalhattam, és az a praktikum, amit önnél tapasztalhattam, az ugyanilyen mértékben jellemezze azt a pártot, amelynek ön tagja, de itt áttérünk egy olyan ösvényre, amely egészen hova vezet, mint ahova eddig tartottunk, bár ugyanabban az országban maradunk továbbra is. Én ezt értem és elfogadom öntől, egy, egy, egy, egy már egy kisebb családban is, hát még egy nagyobban is, különböző, attitűdű különböző, mentalitású emberek vannak, minden családban lehet olyan, aki rossz útra téved, uh, Egyetértek e -e -e -e -e, ebben önnel, de nyilván mi én csak saját magamért tudom a felelősséget vállalni, illetve azokért az emberekért, ki a csapatok... Ugi ég... Attilának ugye volt a héten a Magyar Nemzetben egy kvázi interjúja, amiben azért úgy nyilatkozott, ahogy korábban nem nyilatkozott, aprópó sem volt rá, vagy ha volt, akkor kitért előle. Itt most azért van olyan kárhoztatása az anyapártnak, amelyre korábban is lehetett volna alkalmat állni, de nem történt meg. Értem, de, de attól most ö, ö, az én helyzetem, az én állapotom ö, nem lesz jobb az én embereim csapatomnak a lelkiállapot. Ebben Önnek teljesen gazdán ez két különböző szív, dolog. volt látni, hogy felnőtt családos emberek, felnőtt férfiak sírnak a folyosón, és, és, és keresik a jegyzőt, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, el, hogy el, el szeretnének menni. Mert, mert, és nem miattam, hanem azért, mert egy olyan csapat jött létre, ahol a, a kollégák között is emberi barátságok szövődtek, Égy nappal éve dolgoztak, ha kellett, vasárnap dolgoztak, ezért a közös ügyére, amit mi itt csináltunk, és, és ezt látják elveszni, és, és, és adott esetben fölvállalják az egzisztenciális félelmet is, vagy a, vagy a látástalanságot is, de azt mondják, hogy, hogy ebben a helyzetben őket is értékelték, amit én próbáltam mindenkinek elmondani, hogy ez nem, ahogy, ahogy azt gondolom, hogy nem az én munkámat ítélték meg, hanem ez az országos pártikusztás hangulat uralkodott, így nem is az ő munkájukat ítélték meg e, a választók. Ennek ellenére úgy látom, hogy vigasztalhatatlanok hogy és, és, és, és kérlelhetetlenek. Ö, szívszorongató érzés, két a csapat. De ennek ellenére én azt mondom, és én, én, én, én mindig óvatosan kell fogalmazni, mert az ember nagyon könnyen esik át a a, a, az üres loúzungok oldalára, ez egy nagyon szűk megzé, de nekem van annyira fontos útest, hogy és én ezt itt a nyilvánosság előtt is, és már megtettem a megfelelő helyen a, úgymond a, az elkövetkező városvezetés felé, hogy, hogy én a magam őszéről készséggel állok, még akár a hivatalos átadás átvételi eljárás procedúra, hogy a jogerős eredmény, meg alakuló ülés, meg stb. Ez előtt is hajlandó vagyok személyesen bármiben felvilágosítást adni, bármilyen folyamatban lévő ügyről tájékoztatást adni. Lesz konkrét esemény, ahova, ahova Újpest polgármestere így szerepelt a plakáton, mert kérdezték, hogy hogyan és miként tegyék föl egy választás utáni eseménnyel kapcsolatni, és mondtam, hogy ne írják oda neveten, írják oda, hogy Újpest polgármestere, Ezeket is szívesen átadom, ezeket az információkat, hogy meg tudják hozni azokat a döntéseket, ami nyilvánvalóan egy ilyen átadás átvételnél, egy város vezetésének az átvétele hihetetlen nagy feladat, hihetetlen sok felkészülést, előkészületet igényel. Ahogyan az átadás átvételnek az átadó részéről is egy hihetetlen nagy fök, ö, ö, feladat, így az átvezőnek sem kisebb feladatom a van ebben. Én a magam részéről, hogyha meg tudjuk találni a hangot, és, és lehetővé teszik, hogy én ezt a dolgot könnyedebben és méltósággal engedjen el a megfelelő gyárt elvégzésével együtt, akkor, akkor én ezt nagyon szívesen megteszem, mert valóban úgy lesz nekem, hogy van annyira fontos, hogy És lehet, hogy ez van benne abban, amit amit... Ö, ö, és az mondok, hogy ezért sem hagytam, abban Azt kérdezem öntől, hogy ez egy fontos információ, hogy azon telekkel kapcsolatban, amely az elmúlt időben a leghangosabban szólt ott Újpesten, azzal kapcsolatban úgy tudom, hogy volt esemény, amiről nem nagyon számoltak be, de itt most még alkalom lehet arra, hogy elmondja. Hát mivel én. Ö... Elszenvedője voltam ennek az ügynek, de volt olyan sajtóorgánum, és lehet, hogy ez most azóta már hivatalosan is megerősítésre előtt, én nem tudom, a rendőrség elutasította a nyomozást mindenféle ügyselekmények szabálytalanság hián, tehát az adik értékesítése teljesen szabályszerű volt. Ennyi pont. Fel ennek tenni a kérdést, hogy egyébként ez befolyásolta, mennyiben befolyásolta. Ezt nem kérdeztem. Nem kell, nem kell. <gül> nem tudok rá válaszolni, és most már így posztesztán vagyunk, tehát ez van. De én azt gondolom, hogy minden olyan ügyben, sőt vagyok róla győződve, hogy minden olyan ügyben, amelyben kritika volt, vagy, vagy negatív felhangja volt, abban emelt és, és büszkén vállalhatjuk a döntéseket, minden szabályszerű volt, minden szabályos volt. Nyilván egy kampányban bármit ki lehet forgatni, erről nagyon sokat beszéltünk a kampány során a Gratulált a szó hagyományos értelmében a győztesnek? Igen. És mit mondott neki, vagy mit írt neki? Személyesen beszéltünk, mert hogy, nem tudom, hogy kiadhatom, én a Tripon orbán a a -or föl, aki, a, akit ismerek, akivel a, a száma megvolt, és tőle megkaptam a, a díri a számát, és a azt mondtam, hogy sok sikert nekik, és csinálják jobban mi. És mit mondott? megköszöntem. Én úgy éreztem, mert em em teljesen emberi volt e a dolog. Ez egy e nagyon érdekes dolog, mert Szirmai Dávid tollából is aztán a szombati paálon keresztül a legkülönbözőbb emberek írnak arról, hogy milyen szépen beszélt a karácsony a tarlósról, e hogy a telefonbeszélgetésük hogyan zajlott. Nézze, én azok közé tartozom. E aki lehet, hogy még fog beszélgetni Déri Tiborral és elköszön Újpestől, de azt, amit korábban tett, az semmilyen módon nem tudom és nem akarom elfelejteni, és az, hogy amikor a karácsony gratulált a tarlósnak, az utólag átírja mindazt, vagy mindannak a jelentőségét, ami korábban zajlott, az nekem nem megy. Tehát én sokszor felajánlottam a barátnőmnek, hogy én úgy megcsalom őt videó nélkül, hogy fú, De aztán úgy fogok tőle bocsánatot kérni, hogy az meg egy másik fú lesz. Azt mondta, hogy ő arra már nem fog igényt tartani, mert az első esemény után nem lesz módon bocsánatot kérni. Tehát a politikában ez egy nagyon fura dolog, ugye, hogy gratulálni kell annak a győztesnek, amilyen módon nem muszáj fertétlen kezet fogni a ökölvívóknak mérkőzés után, mert felemelik az egyik kezét, és aztán vagy mennek egymáshoz, vagy sem. De meg kell mondanom Önnek, őszintén űszintén, hogy bennem ez ügyben, tehát, hogy én követem az eseményeket, szeretem, ha elegánsan végződnek, de nem elegáns történeteknek nem tud elegáns végük lenni. Igen, de ön megteheti, mint, mint magánember, én, mint választott egy kö <tos> vezető, vagy most már egy meg nem választott vezető, de mégis egy olyan ember, aki 9 évig élvezte egy közösségnek a bizalmát, én azt gondolom, hogy nem, nem, nem ebben önnek meg teljesen igazabban és csak azt tudom önnek mondani, hogy egyszer Harrak Péter összehozott valakivel aki engem elküldött valami olyan messzi éghajlatra hogy szavak nincsenek rá és Harak Péter hozott vele össze és mondtam neki hogy egy elég furcsa emberrel hozott össze mert hát így beszélt mire a Harrak, akiről nem tudtam, hogy ilyen humora van azt mondta, hogy neki könnyű, ő nem politikus ami ugye azt is feltételez, hogy esetleg lehet, hogy ő is ugyanilyen véleménye van rólam, de ő ezt mégse tehette meg, mert politikus. Hát nézze, vannak előnyei annak, hogyha az ember politikus, és vannak hátrányai. Ez is, ha mind mindennel kapcsolatban. Igen. Én abban reménykedem, hogy a személyes kapcsolatot nem fogjuk elveszíteni, hogy tegeződni fogok. Kettőnál a vásár rajtam igen. nem fog múlni. Mint rajtam. ahogy egyébként az előbb is elmondtam, hogy én, én szeretnék egy béknyes fejlődést Újpestnek, és ehhez én magam résztéről hozzátennék minden, mindig kettőre. Okay, Aki a labrasosról már tudjuk, hogy mezőr lesz, ő fog foglalkozni? Ehhez viszont még kevés volt a <gül> ez a három nap. Én nyilván ugye sem az újpesti testületben, sem pedig a fejlesztőtben nem leszek bent, tehát ennek az időnek itt most vége van. Ha, ha kell, akkor én szívesen segítek a városomnak bármilyen bármilyen módon, akár csak úgy, hogy ha föl kell engem bármilyen kérdésben, akkor megválaszolom. Egyelőre most pihenni fogok, eljutazom a családommal néhány napra az ősi szünetbe, aztán aztán, aztán majd kiderül. Har har har harminc nap van, azt hiszem, hogy, benned, azt hiszem, hogy az ember rendez a biztosítási jogviszonyát. Meddig polgármester? Már nem vagyok az. Ki most a polgármester? ez Nagyon érdekes, Ör, most nem tudom mennyi ízenk van, de Na. nekem már, már nagyon sok. Hogy, hogy, hogy kétféle értelmezés van, és én elvesztem ebben, a jogászaink is elvesztek ebben. Az egyik, tör, az egyik törvény értelmezés szerint, amíg az új polgármester nem teszi le az esküt, addig a régi polgármester regnál, viszont a magyar államkincstár egy másik... Értelmezés szerint azt hiszem, vagy 13-a a választásnap, vagy a 10- vagy 14-ével kiléptetett minket a munkaviszonyból. Tehát ő, ők, már, ők már azt gondolták, hogy nem vagyok polgármester, úgyhogy mivel a, a, a, a munkaviszonyt azt ugye. Papírral kell igazolni. hogy valami sürgős döntésre lenne szükség, és az aparátus ugye nem akarná ezt, e, tehát ugye aggodalmában, hogy ki tudja milyen következménye lesz, akkor most mégis mi? Még kettőjüknek, mert ugye legutóbb azt hallottam, hogy a szegény Vajna Timának is valamilyen embernek együtt van módja, Endi Vajna örökségével kapcsolatosan bármilyen döntéshozni, hogy egyszerre kéne, vagy mint mit a filmekben szokott az lenni, hogy egy trezorhoz két kulcs van, és egy van önnél, egy van Déli Tibornál, és ha nincsenek egyszerre ott, akkor kinyithatatlan. Ez, ez biztos, ezt ez elképzelhetetlenek tartom. Nem tudom megmondani, hogy nem készültünk erre a forgatókönyvre. Minden, ö, ö, Jó, a, a legközelebb tradikus. polgármester lesz, akkor készüljön. Hát ö, ennek kicsi esélyt ö, lá, adok most. Állítólag a politikus én, soha sem mondja az hogy soha. Most sem mondtam azt, hogy soha, csak azt mondtam, hogy nagyon kicsi esélyt látok rá. De, de nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy vannak nagyon fontos meghozandó döntések. Miért nem feltétlenül polgármesteri szinten. Én is ajánlottam föl, hogy, hogy ebben, ebben nagyon szívesen segítek. Vannak lejáró határidők, vannak megkezdendő, elindítandó feladatok, vannak olyan projektek, amelyek haladnak és, és, és elérkeznek olyan... É, szintre, hogy A vagy B irányban menjenek, ezeket meg kell hozni. Azért mondtam, hogy bármikor is lesz a, a, a hivatalos rátadás átvétel, ugye az nyilván csak azt követően történhet meg, hogy, hogy, hogy, hogy megtörtént az eskütétel. Én akkor, azt mondták nekem, a jogászok, hogy én jogilag akkor tudom átadni. És köszönöm szépen! Viszont halásra. Mintermantel Zsolt, Újpest polgármestereként utoljára nyilatkozott. legalábbis ebben a periódusban, a Fejáncsinak. A műsort az Újpesti önkormányzat támogatta. Navras is Tibor válaszolt: Karácsony-Gergely még nem. Itt ugye külön jelentősége van annak, hogy vajon létre tud-e jönni egy bárlászlóval a beszélgetés, ha egyébként erre ő igényt tart. Én Karácsony-Gergelyt is elkísérném az útján december 20-áig, de két ember kell. Um, és még egyszer ugye elkezdtem egy mondatot mondani, az átrium amely már bejelentkezett uh, uh, annak a kiesésnek a pótlására, amely uh, a tau döntés révén született. Nem szeretnék tolongani abban a sorban. Nem is lenne jó. Én nem voltam kárvallotja minden szempontból az elmúlt időszaknak, bár kedvezményezettje sem, még miatt azt gondolnak, de mindegy reálisan a el dönteni, hogy én milyen vagyok ennek az egész periódusnak, amiben élek, függetlatt, hogy éppen milyen kormányzat van vagy éppen függően attól. Tehát ebben a sorban én, ebben a sorban én nem fog beállni, hogy az én személyes sorsom hogy alakul 2020-ban, arról szívesen beszélgetek önökkel majd novembertől, függetlenül attól, hogy no, januárt nem fogjuk látni, de akár közleműködhetnek benne, van a kötleteim, lehet, hogy másoknak is vannak kötletei, de ebben a sorban, köszönöm szépen, nem különös tekintettel arra, hogy nemcsak az átriúnak, hanem más egyébként a médiában lévő műsorszolgáltatóknak nem egynek, olyan gazdag tulajdonosai vannak, akik egyébként, ha akarnak, akkor nyugodtan bele tudnak mélyebben is nyúlni a zsebükbe. De ez az ő személyes döntésük, és ebben a delikát hangulatban én nem szeretnék hangulatot kelteni ezen felül. Ennyit úgy gondoltam, elmondhatok. Lehetnék ennél konkrétabb és nem biztos, hogy célszerű lenne. 0614890999 és egy egy hat egy néhány pillanatig, ami kifoly a maga viszont tankövetkezik ugye a Őszintén sajnál, nem, hogy a holnapból kimaradnak a rácson Gerge nehezen tudnám megmagyarázni. És arra, hogy másoknak szóljak, hogy szóljanak a karácsonynak, az kizárt. 06148909999 és 0636771161 egy. Telefonálnak, akkor én telefonálok. De a kerül bele, most még Miután felhívtam Ugi Attilát, ma már nem áll beszélgetni. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt. Jó reggat. Nem tudom, hogy karácsonyi egy dobozott, e már nem még föl én még ezzel nem szembesültem, de holnap nem lenne, akkor számomra az első rossz publikus döntése. Én fontoskodva tegnap küldtem neki SMS-t és ma fél hétkor. Neki küldtem sms és Mencer Tamásnak. nézi az, az Isten Jó reggelt lehet? Türelem, még kell egy szignál. A misót a 18. kerület önkormányzat támogatja. Azt mondta a Winter, mondtál, jól kezdődik? Jól kezdődik. Hallgatta a hogy vagy nem? Csak a végét. Nem, az Azt, azt mondta, nem kell igazoló jelentést írnia. Azt mondta, hogy ön, az ő tudtával, mármint hogy ön beül a fővárosi közgyűlésbe. Ö, igen, hosszas kezitálás után ez így van. És mi volt a hezitálás? Tehát hogy zajlott? Egyfelől azt mondta, hogy így, egyfelől azt mondta, hogy úgy. Igen, igen, igen, igen, igen. Ugye sok minden van benne ebben a történetben, hogy de nyilván benne van az, hogy a, a, a Zsoltal Ketten vagyunk jelen pillanatban az a két fővárosi közgyűlési tag, akik a leghosszabb ideje tagjak, tehát 2002 után egyhuzamban közgyűlési tagok vagyunk, tehát gyakorlatilag már a, a, az összes bentlakó rágcsálót a pincében is személyesen ismeri a városházán. úgyhogy ez egy fajta jelent. és ugye én azt látom, hogy a hogy korábban a, is voltak rágcsálók. Ha igen, hogy szótt túl érte, hogy én azt látom, hogy egyszerűen egy, egy ekkora rendszerben tényleg nagyon fontos, azt, hogy az ember tudja, Jött hogy melyik. Ön lesz ott, ott az, az élmény talán... emlékezet? Há, tudom, hogy az azt mondtam, talán 50 évesen még nem szeretnék uh, magamnak uh, bronztalapzat. Igen, azt akartam, nem szobrot, szobrot akartam. akartam. Uh, igen, tehát nem, szeret, nem szeretnék még, még magamnak egy ilyet, de az biztos, hogy uh, azt gondolom, hogy talán azzal a, az ismeretrendszerrel, amivel meg azzal a mechanizmus amivel rendelkezik a főváros uh, működési rendszerekkel, azért azt, azt még nem biztos, hogy uh, mindenféleképpen kidobnám az ablakon. De mondom, tényleg nagyon hosszú volt ez a dolog, mert hogy az ember ezt meddig kell eldönteni? Mert el kellett. Nem, értem, de meddig kellett eldönteni? A múlt idő kéttéjét nem hallottam. Ameddig el kellett dönteni, ez tegnap 14, 15, 16 óra, valahogy így. Ilyenkor az embert kapacitálják, vagy teljesen magára valahagyó? Kapacitálják, persze. Kapacitálják arra, hogy elvállalja, vagy kapacitálják arra, hogy ne vállalja, mert lenne más, aki beülne? hogy kicsoda. az ember a feleségét meg a családját, akkor az kapacitája, hogy ne vállalja. Igen, igen. igen. Hogyha hogy a, a politikai közösségében a, a, azokat, akik és döntéshozói szerepben azok az pedig az, hogy kapacitálják, hogy igen. Én tegnap el az egyik polgármesternek beszéltem az anyukájával, és ez is szóba került. Igen. igen. Visszatérve ide, mi szólt ellen? Nyilván azt szólt el, hogy ha az ember 50, tehát 50 évesen kap az ember egy jelet, Tehát én tényleg hiszek abban, hogy... Ötven éves korában kap egy ilyen Kap egy jelet, kap egy jelent. én hiszek, hiszek abban, hogy a dolgok nem történnek méretlenül, még akkor is, hogyha mi azt gondoljuk, hogy ez méltánytalan, talán, amivel nem történ nélységesen. De, de mindenek van valami oka. Akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó idő időpillanat arra, hogy az ember végig gondolja, hogy mit tett eddig, mit szeretne ezután tenni, és az ember ötven éves korában azt kell, hogy végig gondolja, hogy még van egy jó másfél évtizede arra, hogy alkosson. Szűk másfél évtizede. mert hogy, de féljen, ne cseszzen a... ki velem, akkor nekem három éven van bassza meg. Hát azért ne, ne, ne, arra nem gondoltam maga, hogy megfenyeget engem azért, mi jó viszonyban vagyunk, de ennyire. Erre, erre most én sem gondoltam. ez lak, Én lak, gondoltam. Lak, lehet, hogy másfél évtized múlva azt mondom, hogy az embernek ilyenkor még van de pont semmi egy gond, másfél semmi évtizede. Gond. De most jelen pillanatban, 50 évesen, 10 év megfeszítést. Oké, okay, rendben vagy, csak hirtelen elindultam de Utána azt mondtam, hogy azt gondolom, hogy, hogy még bennem más. Eh, másfél évtized jó, ö, ö, jó munka van. Tehát amikor meg az ember tud alkotni, meg tud valamit csinálni. Mert az ember azért csinál valamit, azért vállal egy el, azért megy valamilyen közgyűlési szerepbe, mert szeretne valamit uh -huh. alkotni, szeretne valamit létrehozni. Nem azért, mert de most Opa, várjön, nem, nem a kérdésre válaszol. Arról volt hogy mi szó, tehát, de hogy mi volt ellene? Hát pontosan azt volt ellene, amit, amit próbáltam mondani, hogy, hogy, hogy van ez az időpillanat, amikor, amikor tényleg azt kell mondani, hogy akkor veszed el egy nagy levegőt, egy picit kipierni magát, és akkor majd próbál valamilyen más. Jó, ami ugye a, a bácska jármott, hogy kell, hogy civil foglalkozása legyen. Aki fővárosi önkormányzati tag, annak kell egyébként, persze. hogy legyen civil állása? Persze. persze. Tehát, hogy nem ez lesz a főállása? Á, ah, jó, hát akkor ezek szerint ez eldönt, hogy ön e, abban e, részt vesz. E, most hirtelen elugranék egészen máshova, mert ő, e, ugye valamiről kérdezném, ami engem nagyon foglalkoztat, és az eddigi beszélgetésének része volt, aztán folytatjuk a gyászmunkát, de ez is a gyászmunkar része. B. Meg, elnézést a csúnya kifejezésekért, van olyan, amikor az ember. Na, ez 21. korhatáros műsor. Tehát ez a Ferihegyi drónveszély, veszély, amivel kapcsolatban én tegnap tettem egy bátortalan kísérletet, hogy valaki ugyan meséljen már róla, és azt mondták, hogy hát fiala ez annál azért komolyabb, és akkor különböző emberek jöttek szóba, meg lett adva a telefonszámom, de képzelje el, senki nem hívott vissza, majd kiderült, hogy tegnap is emiatt lezártak kifutópályát, leszálló gépek mellett, miközben a lézerveszélye szűnt meg. És ugye ezzel a témával óvattal kell bánni, mert hogy kikapott az UGI 18. keretben, hát ez egy szörnyű esemény, de azért az, de még egyszer mondom, hogyha megszűnik a kejfeje, csak hogy értse, de az, hogy az ember milyen veszélyekkel számol, miközben permanensen tudja, hogy semmilyen repülőgép nem marad a levegőben, és vagy önként leszáll, vagy, vagy másféleképpen, hogy ilyen veszély uralkodik permanensen. Egy rövidebb ideje, de minden nap Ferihegyen, ez nonszensz, és rendőrségi vizsgálat van, de a rendőrség vizsgálatot természetesen nem számolnak be, és én nem szeretnék pánikot kelteni. Messze. a rendőrségi áll... vizsgálatom. Tessék? Nem csak rendőr, nem szolgálatok is vizsgálják. De azért ez nonsense, és ez nem csak azért jut eszembe, mert a, vasárnapig a éve a szolgálatot. A, a Hiszróm a volt egy Igen. szinte ugyanilyen, amikor gyakorlatilag két napra megállt Hiszró, aztán utána volt egy rövid időszak, akkor a Gethiket. Ez, ez akár között, Feri hegyel is bekövetkezhet? Pontosan azért, mert most a, pont a szolgálatok vizsgálják ennek a ennek a, a hátterét, hogy hol, honnan, kikemelték fel, milyen körülmények között. Mert ugye a szövegben az van, hogy szándékosan. Igen, igen. Azért ez nem csekészség. Hát most én ezt nem, hogy nem, én nem szeretném kommentálni, hogy milyen módon, meg hogyan, de, de vannak, vannak információk, és a szolgálatok vizsgálják ezt a dolgot. Szerintem rövid időn belül, hát nem tudom, hogy milyen nyilvánosságot fog majd kapni az ügy megoldása, de de, de én azt gondolom, meg fogják oldani, mert ez nem játszik. Azt szeretném Öntől kérdezni, miközben egyféle választóra kell képzelni, de mégis kérdezem, hogy ez azt jelenti, hogy ma van olyan technikai állapotban Ferihegy, hogy kockázatmentesen lehessen engedélyezni repülőgépek leszállását akkor, amikor engedélyezik, hozzátéve az, hogy bizonyos időben pedig korlátozzák? Pontosan látják, tudják és vizsgálják. Mert azért ez nem kis felelősség, a... és ugye a Patriot rakéta rendszerrel kapcsolatban is, ugye az embernek egészen addig van biztos védelmi tudata, amíg ki nem derült, hogy a Patriot védelmi rendszert is ki lehet játszani. Jó, nyilván ez egy, egy örök, örök harc, a, a pandúr és a rabló között, hogy melyik a gyorsabb. Itt, itt, itt nem arról van szó, hogy makettekkel játszanak, hanem emberéleteket. életeket. Nyilván ember életekkel a Pestetet. Ez világos. Kicsit tréfesen azt tudom mondani, hogy a repülőtérnek a, még a szolgálati sojmairól is pontos adat van, mert ugye nem szaporodhatnak el a nyulak, nem szaporodhatnak el a pockok, az egerek a repülőtérnek a, a közvetlen környezetében, mert akkor az még több ö, olyan ragadozó madarat mónz ennek a közvetlen közelébe, ö, amit nem jók, hogyha ott vannak, ezért ö, rákcsáró van, ezért... Ö, időről időre idomított ö, ö, vadma, ö, te, solymok ö, vannak a repülőtér közvetlen környezetében azért, hogy a... a, a Ugye a között, szöveg az, szóval elérjött, a drónok a repülőtér több területét érintve a futópályákat és az irányító tornyot is megközelítették a levegőben, szándékosan zavarták és veszélyeztették a légi hát. közlekedést. 2019. október 16-án, ez tegnap volt, 16 óra 58 perckor. Igen, a, a most már bezárt irányított önök, mert már távol irányítás. Igen. De úgy arról szó, hogy hétfőn három, kedden öt gépnek kellett megszakítani a repülőtér megközelítését, ezeket a járatokat, a járatokat légiforgalmi irányítók várakozó légtérbe irányították. Igen. A repülőtér lezárása miatt összesen 21 járat késett. A Hungarokontroll idei januárban hívta a figyelmet az egyre gyakoribb szabálysértő drón reptetésre, mivel már 2018-ban is több mint egy tucat repülőgép személyzete jelezte a légiforgalmi irányításnak, hogy repülés közben drónt láttak a magyar légtérben. Igen, Igen ez így van. De önmagában az a tény hogy drónt láttak a légtérben, az nem azt jelenti, hogy az potenciális életveszély, hiszen hogyha az olyan közelben van, akkor hogyha az még közelebb jön, akkor arra nem tud reagálni már a pilóta, és tényleg itt vagyok a pánikkeltés határán. Az a helyzet, hogy mindenki del kell, Leszállás közben a pilóta semmire nem tud már reagálni, mert automata leszállítás működik. Tehát nem a pilóta szállítja le a gépet, hanem egy vonósugár, az úgynevezett ILS vonósugár, amelyik nagyjából 17-20 km távolságban, mint egy kampórákat kapcsolódik a repülőgépre, és lehozza bármilyen időjárási körülmények között a gépet. És ezért van a folyamat megszakítás, illetve azok a, azok a, a, a történetek, amik ilyenkor ö, megállítják a leszállítást, mert mert uh, ugye ez a ered nem észleli ezt. Nyilván a, az egyik védelmi rendszerek radarok észlelik ezeket a berendezéseket, és akkor uh, fogják, uh, megállítják, megszakítják, és akkor egy úgynevezett átstartolási eljárás indul, átstartoltatja a gépet, és uh, kifordítja és elviszi a légtérben egy ilyen vállalkozó helyre, ahol, ahol olyan nagy köröket leírva, uh, a szép idő van, akkor lehet uh, uh, szép kis ö, légifotókat készíteni a, az alattal lévő területről. Aztán utána, amikor eltiszt, letisztul a pályá, akkor újra sorba állítja a leszállásra várakozó gépeket, és akkor a sorba állításnak megfelelően elkező. Ön, mint polgármester, van erről hivatalosan tájékoztatva? Nem, nem. Most már nem is, a polgármester úgyhogy. Értem. De korábban, mint polgármester lett erről tájékoztatva, hogy ez magánúton jut el önhözén eee... információ. Nem, hát nyilván korábban nekem nagyon sok információ van, mert nem csak az első esetet. Sejtem. Ekszaporálom erről... a korábbi tényekből a, a jelenlegi e, hírekre a... a Oké, okay. írt XY, aki férfi és Ádám. Tisztelt Fialaj János úr. szeretném csak tájékoztatni, hogy egy gyöngyvirág utcai kézilabdacsarnok, melynek ügyét volt szíves Ugiatilának a műsorban levelünk alapján interpretálni, ellenzői közül ez konkrétan 24 család, nem 6, ahogy azt a műsorban az akkori polgármester mondta, 21-en mondták, hogy korábban Ugiatilára szavaztak, de most vagy átszavaztak Szaniszló Sándorra, vagy nem mentek el. Nem tagadom, hogy érzek némi elégtéted, de nem vagyok boldog, ennek nem így kellett volna történnie. Az a mondat, hogy a Lokosoknak meg kell szokni, hogy aktívas sportélet lesz a keletben, nem biztos, hogy szerencsés volt a polgármester úrtól egy a tőle segítséget váró közösség számára. A csarnok építésének fő haszonélvezője Szarvas Attila megbukott a körzetében, de kompenzációs listán tagja marad a testületnek. Ami az ügyel kapcsolatban az érdekesség, hogy a választás alatti zajlottak meccsek, ilyen még nem fordult idáig elő, hogy a választási körzetes iskolával egy telken nem leválaszva működő sportcsarnok ilyenkor működjön, így a szavazásra érkezők nem tudtak a kézilabdázók autóitort az iskola közelében. Amikor erről panaszt akartunk tenni az elnöknél, az közölte, hogy ez nem rátartozik, hanem az önkormányzatra, és hogy ott tegyünk panaszt. Ja, vasárnap életszerű. Írja XY-naki Ádám. Én történt, korábbi véleményemet. Jó. Meg kell szokni az embereknek az aktívabb sportéletet. Másik területen, ahol szabadtéri sportpályát építettünk, ott pattog a labda. A harmadik helyen hangos a kosárpalánk. Én ezt értem, de hát Kertvárosba költöztünk, tehát én. mindenhol vannak bizonyos zajhatások, mindenhol vannak bizonyos olyan dolgok, amik, okay. amik együtt, no, no. együtt kell élni. Én az nem tudom mit csinálni. Háadásul nekem semmi között is, ez egy építés hatósági ügy. Ez vagy fel lehetett úgy, építeni jogszerűen, vagy nem. Én, tértem, yeah. én, én ezt most hát, én, én értem, csak lezárásképpen, Én azért, értem, hogy mindenért a polgármester a felelős, de azért azt is lehetni kell mindenkinek, hogy azért, hogy egy telkem a a szabályok engedélyezik azt, hogy ott egy sport, ö, nem sportcsalak, az egy tornaterem egyébként, szóval, hogy egy tornaterem megépüljön, akkor azt én nem tudom megakadályozni. Előbb-utóbb, és egyébként csak csendben mondom, hogy ők elmentek a legfelsőbb fórumig, és a bírósági döntés értelmében is lehet ott építkezni. Akkor tőlem nem tudom, mit várnak. Feküdjék a, feküdjék a munkagép elé, vagy, vagy mit. Hát bírósági döntéssel lett érvényes azon a területen az építési engedély. Ott lett, úgy lett jogerős. Hát akkor a bíróságot is leválták, leváltják, vagy nem tudunk. győzelmet aratott az ellenzék a 18. kerületben is nem kérdezem, hogy személy szerint, de nagyjából az ön véleménye szerint, vagy az ön álláspontja szerint hány emberre vonatkozik az a mondat, amit Kárpáti Andrásnak október 15-én kedden valószínűleg 6 óra 41 előtt mondott, sőt, nagy valószínűséggel, nem is október 15-én, hanem 14-én, amely így szól. Mindegy, hogy ki volt a polgármester és a képviselőtek személye, ugyanis olyanok nyertek, akiknek térkép kellett ahhoz, hogy eltaláljanak egyik pontról a másikba a kerületben. Nem kérdezem öntől, hogy hány de hogy nem, nem akarom megkérdezni, hogy kikre gondol, de hány személyre gondolt. Egyre kettőre, többre. Én egy konkrétan találkoztam. Azt kérdezem. Aki a, tényleg térképes, tehát nem tudta, hogy fórumot tartott az egyik, most már egyébként képviselő a területben, és kérdezte, hogy hol van a helyszíne, ahol a fórumot fogják tartani. Mérképbe keresni. Ez mennyire önt török... meg, amikor ugye arról volt szó? A konkrét esetet illetően értett, elnézést megkérdezem, hogy ez kicsoda. Igen. Igen. Kis türelem. Elnézést, csak van egy szolgáltató, aki annyira pontos, hogy nem tízre jött, hanem 9-18-kor jelezte, hogy ott van a környékén, de én mondtam, hogy tízig nem leszek otthon. Úgyhogy elnézést, kérek csak ezt a telefonbeszélgetést, boldogítottam le. És mindig amara számítok, hogy egyszer megcsörren a telefon a miniszterelnök zsebében a parlamenti felszólalásnál. Tudja, ezt már erről már beszéltünk, és azt mondja, hogy elnézést, ez a lányom, vele beszélnem kell. És erre, ha valaki azt mondja, hogy a K. anyját, akkor azt mondja az illető, hogy majd ha ő lesz miniszterelnök, én fogom kivárni, hogy telefonál vagy végigbeszélje, abban reménykedem, hogy fontos dolog miatt hív, hiszen egyébként tudnia kell, hogy az apja elfoglalt. De hogyha mondjuk egy kisgyerekről van szó, akkor talán még ez fontos. Szeretnék ilyen világban élni, vagy hogy ilyen előforduláson elnézést nem ők miniszterelnök. Visszatérve tehát, ide, hogy az, az a jelenség felütötte a fejét, ami nem először történt, hogy az országos politika és az országos hangulat, hogy egy politikai döntés született szakmai kérdésben. Erről már korábban volt szó, de meglepte, hogy ez ilyen mértékben ütötte fel a fejét és jelentkezett a 18. kerületben is? Hogy mondjam, nem, mert az szándéka pontosan ez volt. A az ellenzék szánd szándéka jövő. nem tudott volna révbe érni, hogy egy e ez egyébként. Tehát az a mondat, amelyet egyébként szintén mondott. Vasárnap gyakorlatilag nem önkormányzati választás volt, ami részben a győri botránynak köszönhető valamit annak, hogy nem reagált rá a Fidesz. De a következő mondatnak nagyobb jelentősége van. Ha egy nagy rendszer elkényelmesedik, és kevés kontrollmechanizmust épít be ilyen helyzetekre, és én javítom a mondatot. Azt mondom, ez az én mondatom nem az öné. Ha egy nagy rendszer elkényelmesedik, és kevés kontrollmechanizmust épít be, akkor. A, akkor annak következményekkel kell számolnia. Gulyás Gergely például nem sorolta föl az önkerületét azon kerületek közé, ahol más eredmény született volna e, a Borkai-Botrány nélkül, miközben három kerületet megemlített. Nem minthogyha egy ügyben Gulyás Gergelynek központi szerepe lenne, de ilyen magas szinten kevés, szint, kevés ember szólalt meg említve konkrétumokat. Én azt gondolom, hogy a Fidesz e, e, az elmúlt időben... azóta... Nem... Bocsánat, azóta... Azóta volt személyes találkozó is, és megemlítette. Azt lehetséges, de a médiában, hogy... a médiában, a médiában hát... ami volt ott, nem említette. Meg ott a benne volt az első, a negyedik, harmadik. Jó, jó. Nem tudom, jó, nem jó. tudom mi alapján számol, De a dolognak az, armad... az a lényege, hogy valójában ez a történet a Fidesz kritikája, és kevésbé a 18. kerületé, és a borkai ügyre rá lehet húzni, de nem olyan mértékben, mint amilyen mértékben erre próbálkozás van, bár a borkai történetben, mint Csebben a tenger benne van az egész ország amoralitása, beleértve annak a Fideszes vezetésnek, amely kivár egy eseményt, és utána szól, meg, beleértve, hogy kiléptet egy tagot, akivel kapcsolatban, ha az magánügy nem lépteti ki, ha pedig nem magánügy, akkor etikai vizsgálatot rendel el. Az, hogy Kövér László és Orbán Viktor vitatkoznak, ahhoz nekem semmi közöm nincs, de hogy a moráljuk hogy alakul, ahhoz azért van hozzászólásom, mert ilyen a csárda akusztikája. Nézzék, hát, nézik el nekem azért én ebbe beemelném, beemelném a, a, ebbe, a, ebbe a körbe, a, a kettős mérce körébe a szomszédkerületet beemelném, ebbe a körbe Buda Össöt, és azért igaz, amit mond, mert ugye ott is voltak volt rányok, csak ott ugye... Míg az egyik oldalon ezt elnézték, a másik oldalon nem nézték el. el is és az, az egyik egy ellenzék volt, a másik pedig, és az egyik oldal nem hirdet olyan életmódot, amilyen életmódnak Dossám. egyébként a prominensei nem felelnek nem, meg? Í, de nem csak, de nyilván ez is egy fontos eleme, de ennél talán sokkal fontosabb eleme az, hogy ez a picikis elem hiányzott ahhoz, hogy hogy klasszikussá váljon, hogy miért lehet egy szélső jobboldali pártnak és egy, egy, egy, egy, egy teljesen ultraliberális baloldali pártnak, meg egy anarchizmusba hajló fiatal mozgalomnak közös platforma kerülnie és egy irányba szavaznia. Ez volt az a mozzanat. Mert ha ez nincsen meg, akkor a szavazóknak egy jelentős része számára még mindig, az a, az a mechanizmus állt volna erő, hogy oké, okay, nem szereti jelenlegi rendszert, oké. Okay. Uh, van az ellenzékben bizonyos szereplő, akivel szimpatizál, de az többi szereplővel, vagy ha nem az a szereplő indult azon a helyszínen, akkor nem biztos, hogy azonosulni bírok, vagy akarok, vagy tudok. Ez volt az a, az a pillanat, ami a, ez volt az a pillanat, és ez volt az a, az a nagyon jó vizualizálható, megmagyarázható történet, ami az egészet Összegycsement át, és azt mondta, hogy na jó, akkor menjen mindenki. Nézze, ez egy külön beszélgetés témája, és erre, erre még nagyon hosszú ideig fogok beszélni, de legalább november 1-ig, mert utána egy kicsit elmozdítom a kormányt. Egy fél percet engedjen. Erre egyrészt a választási rendszerből adódóan az ellenzék rá van kényszerítve, ezt így találta ki a Fidesz, és a Fidesz abban bízott, hogy a centrális erőtér a hosszabb ideig tart, és nem fognak a másik oldalon lévő pártok összefogni, mert annyira különbözőek, hogy őket csak az a vágy, mely szerint váltsák le a jellegi rendszert, nem lesz annyira erős, és nem tudják annyira konzekvensen a magatartásokat irányítani és folytatni, hogy ez bekövetkezhessen. Azt gondolom, hogy magának a rendszernek a létrehozása, ha nem is bűnös, de minimum cinikus, és az, hogy erre az ellenzék képes volt, ez számomra egyszerre pozitívum és egyszerre negatívum, mert benne van az, hogy képesek arra, amit egyébként nagyon sokan gondolnak így, hogy a mostani rendszer kontrollra szorul, minimum vagy leváltani kell, az pedig, hogy ez hogyan működik, azzal kapcsolatban semmiféle. Tehát az, hogy ennek a morális alapja hogyan van meg, abban nem ért, abban tökéletesen egyetértünk, csak azt kell, hogy mondjam, hogy ez egyébként nem ok, hanem következmény. A másik Szerintem, pedig az, posan, hogy posan, evel a rád, egy más mondatot még, meg aztán abba vagyom. Kivételesen nem vagyok olyan, mint Bolgár betelefonáló, akik azt mondják, hogy nagyon rövidek lesznek, és 10 órakor mi mindig ők beszélnek. Tehát az a dolog lényege, hogy tegnap egy egészen elképesztő beszélgetés zajlott a két kutyapárt vezetője és bolgár között, aki a szó fizikai értelmében kioktatta Kovács Gergelyt arról, hogy ő teljesen egyetért azzal, amit Kovács Gergely mond, de értse meg, hogy mennyiben nem praktikus, és mennyiben nem vihető az a magatartás, amit Kovács Gergely tízes kálán tízesre megalapozva mondott, és az Gondoltam, hogy valami szemináriumon vagyok, ahol a tudományos szocializmus, vagy nem tudom milyen órán, ahol Kovács Gergely én vagyok, és a tudományos szocializmus tanár, aki szakástanár úr volt, belecserélt helyett Bolgár György, őt az idő meghalta a Bolgár György, azon kevés szakások közé tartozik már, mint nevét tekintve. Tehát nem foglalkozását, aki megmaradt, és úgy látszik, hogy ilyen is marad. <kül> ilyen rádiók, és ilyen televíziók, és ilyen internetes portálok vannak zömében. A kejfejancsi, ha netán kimulna, azzal az olyan hang is megszűnik, ami egyébként sokszor téved, de megpróbál egy olyan középutas magatartást választani, ami Magyarországon kizárt. De hogy rövid legyek, ez következmény is nem ok. Ö, ebben szerintem vitatkozni, vitatkoznék méghozzá, nem is a magam rendszerével, hanem a nyugati világ alkonyának egy viszonylag jó mondat, amelyik arról szól, hogy a, a politikai... Tehát, ugye, a nyugati civilizáció a, a, a zsidó keresztény európai kultúrának a halálát jelenti az, amikor szépen lassan kezd eltűnni az ideológiai alapú eh, politikai meghatározottság, és minden csak a pragmatikus vesz át, és a mindent pragmatikus... Jó, csak ne haragudj, ugye tényleg ne át... hozzon engem ki a sodromból, de mennyiben jobb egy teljesen hazug morálon alapuló párt, mint egy olyan párt, aminek morálja sincs? Hogyan, hogyan hozhat engem a politika olyan helyzetbe, hogy az uralkodó pártra azt mondjam, hogy amorális, a másikra pedig azt mondjam, hogy moráltalan. Mondja már meg nekem függetlenül, hogy jóval fiatalabb, mint én, és ezért tovább is fog élni, hogy kinek, kit, kit választok én egy ilyen szituációban, és mi alapján? Nyilván, a, nyilván, ebben a helyzetben, nyilván ebben a helyzetben nagyon sok olyan kérdés van, amit részletesen végig kell gondolni az elejétől, a közepétől és a végétől. De azért az meg, hogy én egyébként befogjam az orramat attól, ami a jelenlegi ellenzéki koalíciótokkal vonal van. Mert, meg, vagy hogy fordítsam el a fejemet tőle, még akkor is, hogyha egyébként azt gondolom, hogy a, a jelenlegi politikai hatalomnak igenis szüksége van kontrollra. És ezt mi sem bizonyítja jobban, mint mint a Győri példa. És hol van ennek a jelenlegi hatalomnak a kontrollja? Hol Mi a címe? Mi a címe mostani politikai kontrollnak? De ugyanilyen módon minden kontrollálatlan politikai hatalomnak kontrollra van szükség. de válaszol az első kérdény. Milyen cím alatt lakik a Fidesz politikai kontrollja? A Fidesz politikai kontrollja szerintem egy ideológiailag világosan feltüntetett vagy végigvitt olyan politikai közösség, amelyik elvi és ideológiai alapon nyugodóan szakszerű kontroll alatt tartja. Oké, rendben Ez kapott most vasárnap, ha nem is halálos, de egy akkora lövést, hogy 8 napon túl fognak gyógyulni. Belehet hogy a Fidesz én vagyok, tehát nincs, hogy Fideszes, mert nem. Tehát ami a borka ügy kapcsán bebizonyosodott, az az én esetemben, az én megítélésem szerint egy tízes skálán tízes a vizet iszik, vagy bort iszik és vizet prédikál. Minél többet tudok meg a borkai ügyről, annál kevesebbet szeretnék tudni, mert annál kevésbé tartom elképzelhetőnek, hogy ez a mostani rendszer képes észhez térni a saját magam érdekében. Az, hogy az ő érdekük mi, majd én igyekszem a testemmel védeni őket, hogyha bántani akarnák őket. Én értem, na de, na de, na de én hat fogalmazom meg akkor másik irányom. Már. Hát nézzük már meg azt, hogy hol merülhet föl eleve, vagy hol merült föl eleve az az a típusú dolog, és azért feltételezve, de nem megengedve, hogy azért van szóssága azoknak a videóknak, hanganyagoknak, amik mondjuk kisfesten történtek. De könyörgöm, az egyik Ahol... az uralkodó párt, és könyörben az, az ellenzéknek nincs azonos morálja. Nem menjünk de... át más területre, maradjunk de... meg a kormánypártnál etekintetben. De, ne, de nem, de nem, de határozottan, határozottan kérem, hogy nem, János ezért nem, mert nincs igazsága, mert azért nem. Mert az egyik oldalon, ha a, hogy mondjam, ugyanúgy uralkodó és kizárólagos párt az ottani, nem tudom milyen, DK, MSP és Kispesti szervezet, ugyanúgy uralkodó párt, aki azt tenni, aki azt megmeríteni, hogy, hogy tulajdonképpen azért, mert olyan biztos a, a választási győzelmében, és abban uralja ott a politikai teret, hogy még saját maga ellen is elindít e, különböző pártokat a különböző körzetekben, hogy kimaxolja. Az, Jó, most nagyon ellen szélesen kezdünk teljesen, ugyanez megjelent máshol is. Azt tudom de, önnek mondani, de, de, hogy, hogy, hogy ez ellen... De, le... de János, hagyd végig. Persze, persze. Tényleg, tényleg. Fáll, ez ez ugyan, ugyanaz, a, teljesen ugyanaz a stratégia, teljesen ugyanaz a taktika, és nyilvánvalóan ott kerülnek elő ezek a dolgok, mert, mert nincs kontroll, tehát nincsen olyan típusú kontroll kispesten Könyörgöm. A Kispesti költözön el, de én Magyarországon lakom. Azt mondta Komlódi Gábor, a civil a pályánban, miközben nem minden szava arany, hogy miközben a Fidesz bemászik a családba és megmondja, hogy hogy éljenek, addig az egyik tagjával kapcsolatban ilyen módon viseltetik. Ez a Kispesti példában nincs benne, a másik példában benne van. Ha Harag Péternek fölteszik a kérdést, hogy ehhez mi a viszonyulás és azt mondja, hogy magánügy, akkor fizikailag nem semmisül meg, morálisan pedig megszűnik, mintha nem is létezne. És az a Fidesz, amelyik egyébként azt mondja, hogy előbb dönt a nép, aztán pedig ő, az egy olyan morális magatartás, különös tekintettel arra, hogy kiderül, hogy a pinteki történések a múlt héten az valójában két személynek, Kövér Lászlónak és Orbán Lá Viktornak egy nagyon sajátságos csatájából állt, abban azt tudom mondani, kivételesen, őszintén sajnálom, hogy nem Kövér László a miniszterelnök. Um. Azt értsen meg, hogy ez nem politikai kérdés, ez morális kérdés. Amit ön mond, abban önnek töké, Megmondom önnek, hogy alapvetően mi a viccanyulásom ehhez a történethez. Ha én orvos vagyok, akkor azt mondom, hogy ami történt Kispesten, az nátha. Ami történt a Fideszben, az pedig gyomorrák. Lehet törődni a náthával, de avval az ember elcseszi annak az esélyét, hogy a gyomorrákot még időben megoperáljuk. Ez a véleményem. Az összes a... túlzásával együtt. Igen, én a következőt gondolom. Én Miközben egyébként tübor... a szervezet nyugodtan mondhatja, hogy baj, baj, ne tegyél ki a különbség. Én a következőt tudom mondani. Amit az ATV-ben is elmondtam, és amit aztán utána elmondtam a, a, az újságban is. Az, hogy ebben a, ebben a helyzetben nem született meg az, Viszonylag gyorsan, aminek ennek meg, ami, ami ezt, ezt a helyzetet megakadályozta volna morálisan. Én kifejezetten úgy fogalmaztam az átvételben is, hogy ez morálisan vállalhatatlan. Hogyan áll ki egy polgármester akkor is, ha megnyeri a választásokat egy iskolai tanévnyitóra, úgy, hogy ezeket a felvételeket az egész település ismeri, akiket ő képviselt. Tehát ez nem lehet. Tehát ilyen nincsen. És akkor még nem beszéltünk arra, hogy a közösségre ennek milyen hatása van. De ez az egyik történet. De én azt gondolom, hogy semmivel nem kisebb, semmivel nem kisebb, csak más típusú az a történet, ami Kispesten történt. És én nem akarom bántani, és ott is azt mondtam a kispesti polgármester az ATV-ben is, hogy nyilván ezeket be kell bizonyítani, hogy ez valóban így volt -e ennek, mennyi a valóság alapja is, mennyi mondjuk egy rossz indulatú, akármilyen befolyásoltság alatt álló képviselőnek az össze-vissza való beszédje, azon a felvételen, De azt mondom, hogy ahol nincsen kontroll, mert onnan indultunk a beszélgetésből, ahol annyira nincsen kontroll, mint Kispesten, ahol akkor is, ahol már többedik alkalommal 60%-kal nyer az ottani irányító testület és koalíció, ott, ha nincs rendes kontroll fölépítve, akkor bizony el fognak jutni idáig. Én csak ezt akartam mondani ennek az egész történetnek az elején. Jó, én meg Aztán, azt szeretném önnek hogy, mondani, hogy, hogy hogy de ezt ne haragudjon erre. Az fontos, az pontos, az pontosan megmondom, az, hogy Vladivostokban milyen a kontroll, és milyen a kontroll Moszkvában, abban egyelőre úgy tűnik, hogy fontosabb, hogy milyen a kontroll Moszkvában, függetlenül attól, hogy a Vladivostokiak is nagyon fontosak. Önnek teljesen igaza van. De egész egyszerűen... Ott van Budapesten. De azt értse meg, hogy ön... Egyrészt nem szeretnék arra a beszélgetésre utalni, amit vasárnap este folytattunk, mert az négy szem közt volt. De azt szeretném önnek mondani, hogy én tökéletesen értem, hogy az utolsó szalmaszállig próbál védeni valamit, ami nem a 11. parancsolatból következik, de amíg Gajda Péternek az elvesztése vagy megmaradása egy fontos kérdés, addig az, ahogy összeült a Fideszben a Központi Bizottság, és úgy döntött, ahogy döntött, amiről azt se tudjuk, hogy hányan voltak ott, mert ott volt egyébként Kósa Lajos, de óvatos volt szemben Hollik Istvánnal, aki nem volt óvatos. Ez egy országot érint. Ez egy országot érint, szemben Kispesttel, amely Kispesti probléma. Az egyik áttétes, a másik helyi, vagy lokalizált, vagy kevésbé áttétes. Nem mondom, hogy kisebb probléma. Az egyiket azonnal kell kezelni, a másiknak pedig a kezelése szükséges. Az egyikben olyan emberek játszanak közre, akik helyi politikát folytatnak, a másikban országos politikusok vannak jelen. Meg lehet próbálni a kettőt párhuzamosan vinni, Ám, hogyha én azt mondom önnek, hogy Ugi, döntsd el, melyiket operálod hamarabb, ön is a borkait választana. Miközben azt mondja, ez ne, ez hogy... Kérdez, hát akkor kérdez. meg... De, ez, de én nem azt mondom, hogy melyiket kell előbb operálni, hanem azt mondom, hogy mind a kettő ugyanabból gyök. Ennek igaza van, ugye... de, előbb az, de előbb az elsőt kell operálni, és az elmaradt. Be, ebben sincs vitak. Hát akkor meg... De Meghalt tehát, a beteg. Arról, arról beszéltük, ugye onnan indult az egész polémiánk, hogy a, az ellenzék viszonya, a kormánypárt viszonya, mikor és hogyan a, a, a nyugat alkonyának az idézéséből indult, amit a, voltam bátor Igen. idézni itt a műsorban. A, az ideológiai és pragmatikus kormányzásoknak, illetve pártoknak a megjelenése, illetve eltűnése a, a, a, a, a civilizált nyugat-európai társadalmakban is. Ennek a következményrendszere az egész társadalomra nézve. Ugye ebben a helyzetben én továbbra is azt mondom, hogy ha nincsenek ö, nyilván belső kontrollok, meg kell tennie, amit meg kell tennie mondjuk egy borkai ügyben, és nincsenek meg azok a külső kontrollok, amiket egy ellenzéki pártak, de ideológiai alapon összerakott, valamilyen módon létező program alapú ö, rendszerből fakadóan ö, működtetve, akkor, akkor megette a fene az egészet, és erre mondtam példának, amit mondtam, hogy nyilvánvalóan, hogy nyilvánvalóan olyan helyeken tud ez felbukkanni, ahol a, a politikai, a mindenkori politikai vezetésnek Elveszíti, elveszíti, elveszíti az a kontrollérzése, hogy őt valaki kívülről hatékonyan tudja ellenőrizni, és hatékonyan tudja egy sávon belül tartani az ő okay. működését. A kö szeretném ezzel kapcsolatban mondani, és az utolsó szó joga természetesen az öné, közben, őszintén remélem, hogy a találkozásilag még egymás mellett, fogunk tudni ülni. Egyrészt, én felvettem Szaniszló Sándorra bonyolultan egy önkormányzati képviselővel az út, a, a kapcsolatot, mert őt nem gondoltam megkeresni, egyszerűen azért, hogy az október lezárható legyen, és utána kívánom a legjobbat Percent és Pessent Lőrincnek, és elvárnék tőlük, de ahogy annak idején önnel is beszéltem még egyszer emlékszik rá? Ugyan ennek a lehetőségét itt is fenntartom, majd elköszönök, egyben azt is elmesélem önnek, hogy annak idején, akivel én találkoztam, és a, a papírjaimat leadtam egy nagyon kedves fiatal hölgy, ő már valószínűleg nem emlékszik rá, mert aztán én nem találkoztam vele soha többet. Ő kérdezte tőlem, hogy én tudok-e a mesterre valami rosszat mondani, nem is értettem a kérdését, akkor ugye nem volt olyan a viszonyunk, hogy ezt elmondjam, mondtam, hogy nem, de aztán különösebben nem kapacitált. E, ennyi. E, és őszintén sajnálom azt, a mi ami kapcsolatát illeti, egyébként még nem sajnálok sem. Mi se, mert a nép így dönt, és a népel szemben én nem tudok mit tenni, de visszatérve a fontosabbra. Tehát itt nem akarok egy olyan mondatot ott hagyni, amit nem tudom, hogy jól mondta, -e, tehát előtte is azt mondtam, hogy hajrá 18-át, most is csak ezt tudom mondani, mint hogy önnek hajrá politikai téren a fővárosi önkormányzatban. De azt szeretném mondani, hogy mostantól kezdve karácsony Gergelynek valóban van felelőssége a tekintetben, hogy ezt a történetet figyelemmel kíséri, és karácsony Gergely, nem tudom, hogy rendelkezésre fog élni. Én van, akár rendelkezésre áll, akár nem, higgy el, fokozott figyelmet fogok ennek tanúsítani, éppen abból adódóan, hogy a szakmai lelkismeretem ön előtt épp úgy tiszta legyen, mint mások előtt. Ugyanakkor azt szeretném mondani önnek, hogy az ország vezetői a borkai történetet lezártnak tekintik azáltal, amilyen döntés született, és ez egy olyan cinikus és amorális döntés, amilyen a gajda történetben még nem született meg. Az még folyamatban van, a másik történetet pedig elintézetnek tekintette a kormányzat ezzel, beleértve, vagy fogadott egy olyan embert, aki fogadhatatlan volt, ez a szememben több, mint bűn, de miután nekem erre semmilyen ráhatásom nincs a szavaimat leszámítva, tudomásul veszem azt, hogy a politika így működik, és hát a tiszteletben nem is tartom, de tudomásul veszem. Mondom, ebben, ebben, ebben nincs közöttünk fidesz tehát ezt azt gondolom, hogy én voltam az első talán. Hogy de fel, még egyszer, azóta, azóta történtek már előző. események. Azóta sajtótájékoztató volt, ahol nem lehetett kérdezni, ahol közölte, hogy ő együttműködik a fidesz -zel. Proforma változtatott, de, de facto nem történt semmi. Ezt, Nézze, ö... ha ez az ember ezt... ott győrben megmaradhat, a bányrák megmarad vele. A... Én ezt továbbra és mélységesen szomorúnak tartom. E Jó, ezt el kéne el mondani el... a pártársainak. Ennyit többször nem tudom elmondani. Félejét a nekik, a... Nem, nem általam, a nem üzenik magyar, elmondtam, hát, elmondtam magyar Á, De nem a magyar nemzet, nem a Fidesz könyörgöm. Be kell menni a Lendvai utcába, nem tudom, hol lakik Orbán Viktor, és azt kell mondani Viktor, én túlteszem magam azon, ami velem történt, de én vagyok annyira lelkes tagja a Fidesznek, mint ahogy, ugye, ön ismeretében tudtam meg, hogy van olyan, hogy ugye adó, tehát ön már egyébként is bevonult a Fideszbe, mint történelem, legfeljebb két lapos foglalkozik önnel, menjen be, és mondja azt mondja fel, mondja azt mentségként, hogy a fiala erre buzdította, az biztos nagyon jó hatással lesz majd a Fidesz vezérkorára. Lehet, nem én csak igen. azt mondom, hogy van még dolga önnek. Ha meg a fővárosi közgyűlésben benne marad aztán végképpen. Én önben egy tisztességes, jóravaló embert ismertem meg, de ezek már rossz dumák. tehát én azt gondolom, hogy egy olyan hozzá, egy a világhoz olyan módon viszonyuló ember, az nem kispestre néz a saját esetében, hanem a saját problémáit oldja meg, aztán legfeljebb szomorúan tapasztalja, hogy a kispestiek kevésbé voltak ezügyben aktívak. Ne, ne nyugtassa e... az meg, hogy kispesten is vannak problémák. Nem nem juthatnak hogy Kispesten is vannak problémák, csak Kispest túl közel van hozzánk. Rá Ezt rá is értem. Gajda. Ráadásul Gajda Péter Fides alapító volt, lőni Hát nézze, ilyen az élet. El kell é. mennem haza, mert várnak. Jó, várja, a várja a szolgáltató. Nagyon sajnálom. De... És mondom, a 18. kellette pedig ez a történés lesz, ugye ön. Meg hát ugye azt még mondanom kell, ugye én próbáltam önnek utána nézni, az összes Facebook oldalát megszüntettem, mintha felégette volna a múltot. Nem tudom, nekem azt mondták, hogy, ö, nekem azt mondták hogy, ö, hogy nem szüntettem meg a kollégák, mert én be sem tudom kapcsolni, de... Én tegnap nem tudtam elégni. Lehet, hogy a, igen, lehet, hogy a, lehet hogy a Zuckerberg... Hát lehetséges, de akkor az más dolgokban is omnipotens. Nem tudom. Köszönöm szépen, a változik, nem? Nem, nem, nem. Minden maradt kivéve a Facebook, mert azt amúgy szeret. Jó, hát akkor legalább ettől megszabadult, de nem hiszem, hogy ez nem. túl nagy öröm lenne a bánathoz képest. Viszont hallásom. Igen. Viszont hallásom. Önök Ugi Attilát hallották a 18. kerület polgármesterét. Jelen pillanatban egy emberi jelzett vissza az Navracs Tibor, hogy lesz -e 7 és fél 8, 8 és fél 9 vagy fél és között Karácsony Gergely ez holnap 9 után tapasztalni fogjuk. gmail.com viszont hallásra. A műsort a 18. kerületi önkormányzat adta